Sur, tryck och Giv oss kamp som Sverige vände fram till frihet bort från hot. Upp bränder, stiga hela och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 Röst. Jag ska hämnas till folks hud. Jag har få sin fru och skysta sin du. Nu väntar en svårare tid. I folks grava en lova och att han aldrig ska ge sig i strid. Jag ska finna den man som har gjort mig så ont. Jag ska vandra i tusen år. Jag ska hedra mitt namn. Jag ska rinsfå det kvar. Jag vandrar till sänden jag får. Jag följde hans ensliga stol på sin hjärt för att hämna sin far Öga mot öga med ondskan han stod, förrädd på sin slutliga strid Han fattade svärdet och samlade mod inne var hämnadens tid Jag har funnit en man som har gjort mig så ont, jag söter i tusen spår Jag ska hedra mitt namn, jag ska rent på min far, jag vandrar till hem jag får Segnar de ner den smakar som djuvaste mjöd På den man som har gjort honom fred. Jag har vävt en man Som har gjort mig så ont Jag har sökt det i tusende år Jag har hedrat mitt far Jag ren rent fått hans namn Hur de slutliga delarna Jag har en man Som har gjort mig så ont Jag har sökt det i tusende år Jag har hedrat mitt far Jag ren rent fått hans slutliga delarna Hej, jag, jag hörde. Hej, här är jag. Hur tillbringar man då en måndagsmorgon den 24 juni 2019? Jo, jag tycker man kan hänga i vår jätte och gosiga chatt. Radiosvegot.se Så klickar man på chatta med andra lyssnare där. Alltså, jag måste lära mig att prata lite innan jag börjar prata i radio. Det känns ju väldigt amatörigt det här. Jag väntar på lönen, säger Gripen i Sagda chatt. Och ni förstår, i den här chatten så kan man prata lite. Och då passar jag på att bjuda in till tårtkalas imorgon den 25 juni 2019. Då är det nämligen så att jag fyller 40 förstår ni. Och ni som har lyssnat här vet ju att jag har varit lite ambivalent till detta. Inte just att fylla 40. Trots en mycket, mycket, mycket tydligt vill jag säga mycket tydligt pågående 40 års kris som jag njuter av i stora drag Men just själva firandet, originalplanen var ju att ha fest va? Festernas fest, kanske i svenskarnas hus, jag tänkte hyra det av föreningen Kanske en annan lokal, bjuda in alla, jag skulle bli in alla skulle jag bjuda in i alla lyssnare givetvis, alla medlemmar Släkt och vänner och bekanta Gamla arbetskamrater, kusiner Folk på stan bara Men det har Jag helt tappat lusten till För jag säga Det blir kanske något mer kalasigt det här fram till augusti Men det, det är ju det här med Det är ju det här med alkoholen va det är, Vi är bedare igen, det är det här med alkoholen jag, jag, man kan ha fest utan alkohol Säger folk och det är klart man kan ha det Men jag vet ju också lite vad har du att göra med det här? Det kommer inte komma lika många och folk sitter inte kvar länge då och lär känna varandra och har det göttigt. Det krävs några öl till det, vilket inte har något emot. Men blotta tanken på att någon, någon som står mig kär överhuvudtaget skulle bli för full på min egen 40-årsfest är för plågsam faktiskt för mig så känslig har jag blivit så istället i alla fall det är det jag skulle kanske komma fram till det slog mig bara jag tror det slog mig igår Nej, men jag kan bara bjuda in folk till huset nu på tisdag jag ska ändå vara där och jobba gräst måste ju klippas och, och lite sånt där och vi har ju öppet som ni vet tisdag onsdag torsdag 12 16 det alla fall så passar på nu för sen blir det ju sommaruppehåll med, med minst sagt oklara öppningstider. Så kom, kom, kom, kom, kom till Svenskarnas hus den 25 juni mellan 12 och 16 och ät en tårta. Om det finns någon tårta kvar, för jag har ingen aning, kära vänner, hur många som har möjlighet att komma. Hur många som vill komma. Jag vet inte om det kommer fem personer eller om det kanske kommer 50 personer. Jag vet inte alls. Jag tror det blir några i alla fall. Annars får jag väl sitta där själv. Eller jag har ju dagen med mig, förvisso. Och ja, min mamma är här också Just det, ja. Ja, men så helt själv blir jag inte Men då kan jag väl klippa gräset istället Inte helt fel det heller eh, Om Man brukar ju fråga folk som ska fylla år så där, hur, hur känns det? Jag tror att de här brukar fråga det och ja, det vill jag säga 40 är ju såklart inte vilken följelsedag som helst Men jag satt faktiskt där igår och googlade 40-årskrisen 40 Hur ska det vara? Och då verkar folk ha det rätt jobbigt alltså Många och jag förstår det, jag lever ju inte kanske ett helt vanligt liv men en ganska vanlig sak som inte har man just, just åldern 40 givetvis att göra, men, men runt där är ju då att man har ju kanske kommit halvvägs som man ska säga, i sin karriär eller man, man känner att man står, man står ju någonstans i mitten av livet står det, jag vet inte om man gör det, alltså. men skit samma. och, och många så här börjar ifrågasätta om livsval Ja, med den kvinna jag vill. Ska jag inte köpa en cab? Ska jag inte byta byta inriktning? Bara träna mycket mer kanske? Bara tänka mycket på sitt utseende visst. Det kan ju vara bra. Men jag känner att det här rör inte mig riktigt. För jag har ju ett så pass... Ja, mitt liv är helt enkelt inte sådant att de här frågorna finns att ställa riktigt. Har jag rätt inriktning på mitt liv? Ja, att försöka... Försöka göra livet lite bättre för mina, mina kära svenska landsmän. Ja, ja, jag får nog säga ja på den frågan. Vi bygger det fria Sverige tillsammans med många av de här landsmännen. Eh, känns det rätt Daniel, verkligen? Ja, det gör det. Tveklöst. Absolut. Det är inte så mycket att snacka om. Och det känns, eh, känns väldigt bra. Och det är till stor del, eller det är faktiskt bara kan man säga. Tack vare er där ute som stödjer mig och oss på olika sätt. Stort tack till er. Det är måndag va? Med Daniel här i dagens timme. Och då ska vi tillbaka till rutinen här igen lite grann. Det har ju varit lite så med rutinerna, vilket det är. Uh, men idag har vi både Klaus och Jonny Lindén. Jag vet inte... Jag tror vi ska... Ja, varför ska vi börja med? Jag och Lindén hade bra snack där om rasism och raser igen. Uh, testa lite det här Hets mot folkgrupplagen vart den går. Vi ska se uh, vart den går. Jag tänkte börja med med Klaus först men Klaus och andra sidan han pratar om musik och det avslutas med så fint med musik där. Ja, inte lätt att veta hur vi ska göra här. Vi gör så att vi kör Lindén va? Det, det blir inte mer med det. John Lindén som skriver kröniker på svegot.se varje helg han vill gärna att vi slutar med det här rasförnekandet hela tiden. Det finns ju klimatförnekare eller det gör det faktiskt inte. Det finns ingen som förnekar klimatet men det finns människor som kallas Klimatförnekare. Men vad vi däremot har, väldigt många, de är ju faktiskt rasförnekare. Och det förstår ni Det är inte bra för någon. Det är aldrig bra att förneka fakta. Och det här med rasism att det finns raser, det, det behöver inte nödvändigtvis ha troligtvis inte heller använts till något ont, om man säger så. Johnny Lindén, mina damer och herrar. Jo och du Johnny, då har du varit midsommar igen. Hur har du haft det? Jag har ju förmånen att få fira två midsommar. Så, Så du jag hade ja. först svensk midsommar och sen har vi haft estnisk midsommar. En liten estnisk, estnisk midsommar där. Vad, vad skulle du säga är centrum i det ganska välkända estniska middags <laughs> <midsommarfärmedlet>? <laughs> Nu är du hungrig. <laughs> Nej, det är eld. Det är man eld, hoppar ja. över eld och ja. sen kan man väl önska någonting. Nu var det bara barnen som hoppade och eftersom vi har små barn så fick vi hjälpa dem. Men eller, Det var väl vi som inte vågade låta dem hoppa själva. Uh, men alltså är det en brasa då som man hoppar över det? Ja. ja, Ja, alltså en liten brasa. Enkel uh, fyra-fem-vettklabbar och så. Jaha, okej. Okay. Ja. Inget uh, liksom valborgsvål. Nej, Nej just, det, just det. När jag var ung en gång tror jag. Uh, då var jag också full vid ett tillfälle tror jag det Då skulle jag hoppa över en stor brasa. Och jag tänkte ju att det, det kommer ju bara ta en sekund. Det hinner inte hända så mycket på en sekund. Men jag minns fortfarande hur det lät när allt hår i ansiktet brann av. För även om man är i elden en kort stund så är det, blir det väldigt varmt. Så det ska jag inte rekommendera. Nej. Men du har ju lite sådana här Jag har ju sett dig ja, spruta eld. Och, ja, ja, och jag gillar var... eld. Ja. Kanske inte hoppa över den. Det emelligt, just det. Men mm. det är en fin tradition. Jag gillar eld. Jag tycker man ska inkorporera mm. det så mycket som möjligt. Varför hoppar man över elden? Finns det någon jättespännande historisk eller vidskeplig orsak? Säkert. Men inget som jag <laughs> vet. <laughs> Någonting med andar och spöken. Och så. <laughs> det Men alltså, man har ju en ganska lik bakgrund eh, som, som vi har med ganska mycket eh, med alla Östersjöländerna delar ju lite Historik, och menar, mm. det mm. estniska vikingar Fanns ju lika tidigt som Svenska och, och norska danska ja, Det och estniska vikingar som är inne och i Stockholm och sådär Är det samma, samma ras va? Om man nu tror på rasor Vi ska ju kanske prata lite om det här sen tänkte jag ja. Jo, men alltså Estner, estner och finnar är, är ju I princip samma mm. Medan Letter och Litauer är Balter Och vi är Vi är ju svenskar och eh, danska normen är halvsvenskar om man nu då <laughs> tror på ras va jag läste så här att antropologiskt råder konsensus att det inte finns människoraser och man anser att försök till identifiering av rasskillnader mellan människor inte är en vetenskaplig verksamhet. Sociologisk forskning har nämligen visat att fördomsfyllda historiska föreställningar om existens av raser bland människor kan få konsekvenser för individers liv genom såväl privilegier som exkludering och diskriminering. Ras betraktas idag inom vetenskapen that's right, inom vetenskapens om man håller i er social konstruktion där konstruktionen av ras sker genom en materiell process som kallas rasifiering. Mycket är dumt ska man höra då. Ja. Snömost fick just ett ansikte. Ja, men ska vi se. Ja, vi ska ju såklart prata raser här igen fast vi pratar inte så mycket om det tycker jag ändå John, för vi utgår från att ja det där fattar väl alla men, men jag springer ändå på lite folk då och då även i våra kretsar som är inte att de inte tror att det finns raser men, men det är lite åt det hållet alltså. Nej, men alltså, det, vi är ju itutrar det här i, genom årtionden. Mm. Mm. Och och när lugnen upprepas tillräckligt ofta, så tar den ju på något sätt fäste. Ja. Och, och, och, och det sägs med så stor säkerhet och så mycket fikonspråk mm, att det, det måste väl lägga någonting i det? Jo men precis. Jo men lyssna ja, men bara det är på det, nej, men det jag precis läste. En social konstruktion där konstruktioner av ras sker genom en materiell process som kallas rasifiering. Folk bara, oh, det där låter smart. Så är det nog kanske. Ja, men du, du har ju aldrig varit i Afrika om du tror på det där. Nej, nej. eller i Sverige heller. För <laughs> du har aldrig varit i Malmö. Man kan någonstans förstå att, att man trodde att man komma på sånt där när Sverige var homogent. Eh, för då så är ja, de är fattiga på grund av ja, reasons och därför mm. dödar de eh, nej. Men... nej men, har du aldrig varit utanför landets gränser så är det klart att du kan tro att folk bara är med solbrända. Ja, men typ så. Mm. Men, men, men har du rest lite, bott lite i olika länder Alltså, jag har varit ett antal gånger i Afrika Jag har varit eh, på fyra kontinenter Och 35 mm. länder eh, alltså, jag, jag har bott utomlands En ganska stor del av mitt liv ja. alltså, och, och har du exponerats för andra människor Så förstår du att människor är Faktiskt ganska olika mm. Vad skulle du säga är den största liksom, skillnaden Eller någon absolut största Om vi tar då mellan svart och vit Om vi gör det lite enklare för oss Eftersom du är ansvarig utgivare för det här programmet så vill du inte att jag går närmare in på det här programmet. Vi får testa gränserna lite här. Äh, ja. nej, men vad vi vet är ju då, det man kanske tänker först är ju medelikorna såklart. Mm. Även om den inte på något sätt i allråden, jag kan tycka att folk snör in lite mycket på det. Och IQ i sig, visst, det säger mycket, men det finns också väldigt mycket annat som påverkar. Till exempel hormonsammansättning, och menar, även muskelstyrka, såklart. Och även jag nu massor med saker som du och jag inte vet om, som man kanske inte ens kan sätta ett namn på än. Men just hur, hur man funkar in i huvudet så vad man prioriterar och hur man planerar hur man ser på tiden, hur man ser på framtiden hur man ser på det spirituella allt sånt här tror jag man skulle hitta ganska stora skillnader om man nu skulle kunna forska på det, det är ju ganska svårt Jo, men så hade forskningen tillåtits vara öppen så, så hade vi ju lärt oss mycket mer mm. men, men om du idag äskar pengar för att eh, studera rasskillnadernas mer detaljerade eh, ja. fenomen följder, or orsaker eh, Alltså, du, du, du skulle bli utslängd. Inte ens så uh, försiktig och vetenskaplig universitetsperson som Ricardo uh, Ruderstein har ju lyckats kunna stanna kvar och uh, fortsätta utan han fick ju gå tidig pension då. Mm. Var det han med icke eller vad var han? han? Han har skrivit om framförallt europeer och, och alltså, allt europeerna har skapat och att det bara okay. kunde gjorts av europeer. Och han är ju själv på örturikan. mm. mm, mm. Så han ser ju sig som någon slags blandras. Ja. Men eh, det här var helt oacceptabelt. Det, det har ju blivit ett så pass stort namn och så omtalad. Mm. Att han, han kommer ju ha, ha säkert mycket. Uh, han kommer att kunna nå ut mycket bättre om, genom att inte så av sin universitetsanställning. Ja, okay. ja. Uh, <laughs> Men det... det där är första. Det tycker jag borde få folk att bli väldigt misstänksamma. Det här, hur, hur mycket förbudsiver det är kring det här. Ja, Samma behöver inga förbud. Nej, lite som klimatfrågan eller då vissa ganska uppmärksammade folkmord som inte är så populära att ifrågasätta överhuvudtaget. Det är, där är ju kära vänner en väldigt tydlig ledtråd um, till att, att någonting är konstigt. Alltså. För, för om, det, om det nu inte vore om det inte fanns några människor alltså, så borde de ju bara men kör på. Det är klart vi ska forska fram det här en gång för alla och få de här rasisterna Johnny och Daniel till exempel hålla käften. Vi ska bevisa för dem att det inte finns några iq till exempel eller att det beror på en socialkonstruktion eller då bevisa rasifiering hur nu det ska gå till. Du Vad är nu rasifieringen? Jag har glömt av för det. Vi ska se här. Eh, vill du höra eller? Nej, Jag har hört det förut, men det är, ja, det är svårt det här. Jag, jag, läser jag, jag gillar ju när de exponerar sig själva. Så... Rasifiering här då. Vi tar från Wikipedia. Rasifieringsteorin är ett försök att visa hur rasistiska föreställningar skapar där de tidigare skapats där de tidigare inte funnits och hur sociala skillnader börjar uppfattas som biologiska och nedärvda. Framförallt postkoloniala forskare studerar hur föreställningar av människoras och etniciteter kan vara orsaken till strukturell... Diskriminering och rasism. Ja, men precis, man, man vänder helt enkelt på det. Det är inte så att det är, att, att, uh, är lågintelligent. Utan det är min föreställning om att han är lågintelligent. Den är först och sen. Och det påverkar då han till att bete sig lågintelligent. Typ, han blir rasifierad. Mm. Någonting sånt. Det är, ja, det är rätt smart då i det hela. Johnny. Jag tycker alltid det när jag läser det här. För att det, är helt, det går ju inte att falsifiera. Alltså det går inte att motbevisa. Eftersom det bara är en, en tanke, så här, en teori. Så... Jo, alltså de, de är ju åtminstone eh, uppnämma att det är en teori. Mm. Det presenteras inte som en verklighet, vilket det självklart inte är. Och, och jag menar, det är, ja, men så just... länge det bara är en teori så kan du hävda det. Men, men att alltså, ta, ta en promenad i Fjällöla eller Malmö mm. Mm. Så, så faller allt, allt ihop på mm. ett korthus. Mm. Men det är ju så här också, det tycker jag verkar måd lyfta mer... Jag, jag, är ju, jag tycker det är viktigt med, med rasbiologi och sådär. Och jag tänker såklart mest på mig själv och på Sverige och sådär. Att det här ska leda fram till då att nej, vi kan inte flytta ut en massa folk från Afrika. Men det här vore ju också fantastiskt bra för människor i till exempel Afrika. Mm. Om vi kunde, och det har ju också försiktigt folk påpekat, det är ju därför bistånd funkar så otroligt dåligt. För det skickas ner, ja, det vi har pratat om det innan vet jag, men vi kan ändå ta det. Vi skickar ner maskiner till exempel som kräver väldigt hög intelligens och ett visst sätt att tänka för att de ska fungera länge. Och det går inte, för de går bara sönder hela tiden. Man ställer alldeles för höga, orimliga krav för de här stackars människorna. Och det vill bara skit av allting. Och hade man anpassat mer till, till deras kultur och till deras IQ-nivå eller vad man nu vill så hade ju biståndet blivit otroligt mycket mer effektiva. Ja, eller låt det bli. Ja, ja, precis. Vi ska inte ha bistånd överhuvudtaget. Men... Du, du kan faktiskt säga att länder som tar emot mycket bistånd funkar mycket sämre än de som inte får det. Mm, mm, mm. Det, måste det, vara, en... det blir lönsammare att leva på bistånd på arbetet. Ja, precis. Det är passiv... och, och så länge biståndet hindrar dig från att arbeta så kommer det att vara negativt för folkflertalet. Det är ju nästan ett folkrättsbrott så som väst har. Där, där kan vi ju snacka om någon slags kolonialism faktiskt. Det gillar man inte att ta det ordet i sin mun. Men alltså, har ju, vi om man säger så har ju pacificerat flera äh, ja, är de pacificera? är det alltså gjort helt, helt sysslo de vill jo, inte göra någonting. Jag vi har pacificerat en hel världsdel. Vill det pacificerat man säger? Passiviserat ja, Jag lägger ner ett C där Nej men precis generation efter generation Som har sett sina föräldrar bara sitta på röven Och så ibland bokstavligen Kommer det saker från himlen ja. ja. nej men alltså det, det, Du vet att det kommer mat, det kommer pengar Det kommer olika former av resurser mm. Och om du går och jobbar Så kan du missa just den dagen När de här kommer ja, till exempel. Du har alltså inte råd att jobba Du har mm. inte råd att odla mm. Du har inte det... råd att göra någonting som kan göra att du missar nästa utdelning. Fruktansvärt. Ja. Och jag vet inte, det är kanske är mer än två generationer jag vet inte hur länge vi hållit på med de här äh, dumheterna. Och hjälper ju ingen. Nej, det... Och det enda den hjälper är att någon, någon känner sig lite god och snäll. Liksom. Jo, men det, det är ju samma sak som när folk ger pengar till tiggare. Mm. Mm. Alltså det, det är en egoistisk handling. Mm. Okej, okay. du göder ekonomisk eh, brottslighet, människohandel och liknande. Mm. Men du känner ju det lite varmt oh. när du ger bort den där eller tio. Det känns så bra. Så har vi ju det här. Du, vet, för du kanske har hört att du är socialdemokraterna. Det är ju de riktiga nazisterna. Hört det? det är de riktiga ja, absolut. nazisterna. Och då brukar, jag har säkert också sagt det här brukar dra uppstå statens institut för rasbiologi som någon slags bevis då för. Jag har i alla fall, jag hoppas att jag har bara sagt det för att påpeka dubbelmoralen. Men mm. många använder detta för att visa att, att sossarna egentligen är onda. Men jag menar här, här gjorde de ju något bra. så var inte de, det var inte bara de som gjorde det givetvis. Men de har ju fått ganska mycket ansvar för det. Men, men jag tror ju att många är ju inne i så här rasbiologi, det, det är bara till för att sådana som du och jag ska liksom kunna kedja fast svarta människor eller så här, vara taskiga mot folk. Och det har jag väldigt svårt att tänka mig att man skulle liksom ha en hel forskningsgren bara för att få jävlas. Alltså, <laughs> det, det är klart att landets bästa forskare inte var onda människor Nej. De sökte kunskap, mm. precis som nästan alla forskare söker kunskap. Ja, men såklart. Och man ville bygga ett bättre och, samhälle. Och sen kan politiker självklart missbruka den kunskapen. Mm. Mm. jag tror aldrig att vi kommer så långt i Sverige. Nej, nej, precis. Och det var ju då bland annat då att man ville vill ha, en, man vill ha en, bättre, en bättre svensk. Man var till, En del av detta var att man var orolig över att, att folk då som, hade, som hade dåliga egenskaper, alltså som dåliga människor skaffade väldigt många barn. Eh, och de, liksom, Redan då? Ja, men precis. Och det, det, var, det, var, ju, det, var, ju, det var ju bara välmenat. Så Det är svårt att se det på något annat sätt ja, men alltså, det, det är skillnad på Olika folk och det är skillnad Inom folken mm. Och om vi kan få dem Som genererar de bästa människorna Att skaffa fler barn mm. så är det någonting bra Du blir alla lyckligare inklusive De sämre människorna Om vi nu ska, vi nu ska sätta etiketter på människor För de sämre, sämre människorna det, får ju bo i ett bättre samhälle Det blir samhälle. mer resurser att dela på för mm. samhället i stort mm. Mm. Ja, Och färre resurser förbrukas ja. Det är bra för alla och det är, det är kul att läsa. 1909 bildade du liksom svenska sällskapet för rashygien. Hade det nog inte funkat så bra idag, tänker jag. Trots att det, det finns ju människor som, som lever nu som, som upplevde detta, då var de väldigt väldigt små. Eller få. Men vad tror du? Är det, jag, det här har inte jag koll på historien, jag vet inte om du har det, men var det liksom andra världskriget ett slut som bara satte punkt för allt sånt här? Eller vad tror du? För det, var ju... det, det är mitt intryck. Mm. Man, man blev väldigt rädd för den här, de här etiketterna efteråt. Vilket ju är lite märkligt för jag menar visst tyskarna på med sånt här men, men jag menar Sverige... Det, med det och... var ju långt ifrån ensam om det. Ja, det det landade man nog gick längst det, det tror jag var i USA okay. och jag menar Rockefeller Foundation sponsrade rasbiologiska institutet i Berlin mm, mm, mm. det här var ju en, en jättegrej även i USA. Det är unik och alltså, det, det är ju egentligen ingen konstig idé. Nej. Att vi vill bli de bästa människor vi kan vara alltså, Idag kan du göra det på individnivå du, mm. du kan jobba för att vara den bästa du mm. Jo men då men, har man ju också de gener man har Har den bästa tänkbara nästa generation Nej. Nej, Då är du hemsk Nej, och nu har man ju de gener man har Och det, är ju, det, är ju, det kan ju vara svårt att kämpa mot det Jag, menar, jag tänker hur många missbrukare som har fötts helt i onöden, om man säger så. Hur mycket lidande som finns helt i onöden? Människor som i många fall inte haft en chans För vissa det tycker jag ändå Och nu tror jag för vissa inte på på frivilliga Men menar, vissa föds ju med sådana skräpgener Så att ärligt talat, det, det går knappt De är liksom missbrukare eller våldsamma Eller har dålig självkontroll ja. eller så här. Det, det går inte att göra så mycket De har ett liv av lidande framför sig Och kommer också få massa andra människor att lida Och vad är det bra med det? Om vi nu då en gång för alla fattar att det går inte att hjälpa alla människor. Är det så viktigt då att de här skräpmänniskorna ska få skaffa sig ett skräpbarn som sen ska förstöra livet för tiotals, tjugotals, hundratals människor, just för deras rättighet att få skaffa barn hela tiden? Det var lite svårt att säga det så. Alltså. Nej, men det, det är ju tydligen det man är ute efter. Alltså, vad, vad ska det annars vara? Ja. Och, och, man höll ju då på i forska i här. Och man menar i alla fall att man kunde ha hittat, hittat då, och det är man behöver inte vara genetiker, du behöver liksom inte kolla DNA, utan du kan ju bara titta egentligen på släktforskare eller mindre och se, okej okay, här har vi liksom en bra släkt och sen parar sig den här kvinnan med den mannen och då gick, då sig allting. Det vill säga den här mannen har lite sunkiga gener. Och då kunde man ju då spåra menar, alkoholism och sådana här grejer ganska säkert och sen var det väl kanske vissa då som, som eh, åkte dit eller vad man ska säga utan att de var direkt skyldiga men tänk om de hade fått fortsätta. Vi hade ju kanske kunnat inte utrota men minimera vissa då. Vi säger att det finns en gen som gör att du är våldtäktsman, för enkelhetens skull. Den hade vi kunnat utrota någonstans. Jo, nej, men alltså, Magnus har ju pratat om det här ett par vänner innan. Mm. Att man hade kommit ganska långt med att eh, så att säga, selektera bort människor som sedan mm. blev kriminella och mm. bortstamma och liknande. Mm. Ja, jag är själv inte insatt så jag ska inte påstå någonting. Nej, men det finns. Men, något, men... Men, eh, det, det finns ju absolut en logik i det. Mm. Och, och jag tror att det, det skulle räcka väldigt långt. Alltså evolutionära strategier behöver inte vara snabba. De behöver bara vara konsekventa. Mm. Och, och om de som har problematiska egenskaper skaffar färre barn än de som har positiva egenskaper mm. så behöver det inte vara en stor skillnad. Utvecklingen kommer ändå gå åt rätt håll. Precis. Så man, man behöver liksom inte ens säga att du och du får inte skaffa barn. Men Nej. det kanske kan nöja dig med ett barn. Mm, mm, mm. Jo, och de som har eh, bra gener att föra vidare. Mm. Kanske man ska uppmuntra att mm, skaffa flera barn. Mm, mm, mm. Ja, men absolut. För, för allas bästa. Ja. Och e egentligen så räcker det ju att eh, man, man skulle premiera de som skaffar du barn inom äktenskapet. Mm. Så tar de här stegen så är det långsiktigt, du tänker framåt. Då har du antagligen bra egenskaper i övrigt också. Mm. Ja, så att du bara får barnbidrag i, inom, inom äktenskapet mm. eller någonting sånt. Mm, mm. Det, det är ingenting jag har sett men det, det, det, det, det, det, det är en vettig alltså Titta på Japan idag. Mm. Japan går ju tvärtom i, i sin väg jämfört med oss. Du, du har väldigt få utomäktenskapliga barn. Eh, du har väldigt få som ska få barn eh, innan de har liksom ett ordnat liv. Mm. Det hänger ju ihop såklart. Mm. Och visst, de, de föder färre barn. Mm. Men, men de tänker. Alltså det, all, alla vet att de kommer bli gamla. Alla vet att de kommer behöva vissa ekonomiska medel. Mm. Om du sparar från varje person ja, till pension och liknande, Nej. istället för att hela tiden använda Ökar. de pengarna direkt. Mm. Nej, precis. Och då måste de flöda. Och, och den nuvarande också. äldre generationen. Mm. Så, så kan du alltid eh, hantera vilken befolkningsförändring som helst. Mm. Men. Eh... Ja, att, och vi precis. Ja, precis jag antar att man har det som avskräckande exempel det är en docent Bertil Lundman som skrev i föreningen Heimdals årsbok det tog det, det tog det helt enkelt ligga så till att de nordiska stammar som bildade indo indoeuropéerna varit skarpt medvetna om sin psykiska och fysiska överlägsenhet och ej tolererat någon uppblandning. Ett inslag av cygenarblod, även i stark utblandning, verkar ofta rent förstörande på individens moraliska, mindre dess intellektuella halt. Proprimo kan tyvärr av cygenen knappast komma mycket längre än att den håller den värsta graden av urartning någorlunda. Tillbaka. Det här är ju intressant. Om vi backar väldigt långt i tiden till då någon slags nordiska stammar. De var ju inte dummare än att om någon kanske hade barn med någon utom utlänning helt enkelt, någon annan ras så såg de, började de ju säga ganska tydligt att det barnet skilde sig på då kanske moral som man säger här. Och Jag menar svårare mm. så behöver det egentligen inte vara. Nej, alltså du, du har ju någonting som för dominanta och recessiva gener. Mm. Alltså mörktår är en dominant gen. Ljusåren recessiv igen. Om en ljusåren mörkår ska få barn, kunde få ett mörkårigt barn med mm. stor sannolikhet. Mm. Eh, bruna ögon är dominant ljusare eh, recessivt till exempel. Om människors egenskaper inte hade påverkats och det visat sig att de mörka barnen varit lika flitiga, vänliga, eh, icke-våldsamma som de ljusa barnen, då hade ingen brytt sig. Nej. Men antagligen var det inte så. Och, och därför ett sentiment mot dem som ser annorlunda ut. Mm. För man har lärt sig att de ofta beter sig olika mm. eller annorlunda. Mm. Det blir dåligt helt enkelt. Ja, och, och, och, och mm. hence racism. <laughs> och och det, det, det är ju egentligen bara man lär sig att det här kan leda till problem. Det som kan leda till problem underviker man. Ja, nu, nu sitter jag här och jag vet ju vad de tycker om sådana som oss nu. Men tycker inte vi är så bra. De tycker att vi är rasister va? Ja. Och, men vad lägger de i det då? Jag har börjat liksom glömma av det här nu här plötsligt. Vad, vad lägger de i? Är, är det då att vi är det gaskammare då? Eller vad tror du? Det är det vi låter egentligen. Säkert, säkert. Ja. Men om de har inte lyssnat på oss nu, vad tror du? Nej men de har inte tagit till sig någonting. Okej, okay. nej det är väl det. Det är, det, det är, det är rasism, rasism, rasism, rasism, rasism. Och folk är olika. Det, det, och... det är det de har hört. Mm, mm. Alla är lika. Lasism, ja. lasism. Mm, mm. Oh. Nej, och vi lever ju en tid av, du inledde en i det här med, med, med klimatförnekare. Det, <laughs> varför valde de det? Klimat, är dumt. dumt? Borde det sagt eller förnekare? Liksom, jag vet inte. Nej, men alltså det, det, då hade det varit någon slags rim och i det. Mm. för Nu hävdar de att vi förnekar klimatet. Alltså de bygger in en halmdocka i Mm. I själva epitetet mm, mm, mm. Ha, De är så korta de förnekar klimatet Alltså hur dum kan man bli Men du och, mm. ja, Förlåt, fortsätt ja, nej, och, och, och därför så De klistrar på en omöjlig etikett mm. För det, Annars hade man sagt Uppvärmningsförnekar, ja men det är det säkert Folk kan förstå och, och det har blivit kallare Flera vintrar i rad nu och mm. eh, Polarisen växte med rekordfart i år och, mm. eh, Ja men det kan ju stämma mm. Men om du förnekar klimatet så är det ju ja, men, Jag har det, det är ju faktiskt på riktigt de som förnekar klimatet. Alltså att vädret faktiskt ändras över tid. De vägrar ju förstå det. Ja, nu, nu blir det två grader varmare här. Katastrof eller två grader kallare. Det. det var inte exakt samma som det var förra året. Då måste ha jorden gå under i de, de fattar ju inte det här. Ehm, men i alla fall, varför vi tar upp Nej, du, du fattar vilka pengar som finns i det. Ja. De, ska, de ska då beskatta plastpåsar. Ja, de har redan räknat ut att de förväntas mm. få in två och miljarder på det. Mm, mm. Jag skriver där. Alltså, vad tror du att det handlar om? Plastpåsar eller pengar? Ja, precis. Nej, men då, det, ja, det är klart att det handlar om pengar. Ja, precis. Men de är överdöda att de här, skatte, de här pengarna som går in, det ska, det ska man då skatteväxla så att de ska sänka skatten på något annat område. Sossar och miljöpartiet som hur? ska sänka skatten genom att höja skatten. Här, nu ja. kör vi. Nu kör vi på maximalt. Nej, men alltså, det, det är ju bara att titta på bonus-malus-bilskatten som de inför där. Ja. Ja. Det ger också ett antal miljarder plus. Mm. Oh. Det är. Man, man, Okej, okay. man, man tar fem miljarder här och så bjuder man på en miljarder. Mm. Det är inte en skatteväxling, ja, det är skattehöjning. Ja, bara, bara. Och exakt samma sak om det självklart vara på plats på oss. Mm. Men vad vi har nu i alla fall, klimatförnekare är ju ett idiotiskt ord såklart, men vi har ju de facto rasförnekare i ordets mest ursprungliga betydelse. Man förnekar fullständigt att det finns raser och jag undrar hur långt de är beredda att gå i det där. För att vi har, ja, de kan, fast jag, jag tror inte att det finns någon gräns. Nej, men nu, nu ska man kanske vara lite försiktig här men det finns ju individer som skiljer sig mer eller mindre från mig och dig till exempel och, och vissa, mm. nu blir lite försiktig vissa av de här raserna som är väldigt långt bort från oss tycker jag påminner mycket mer om en nära släkting vi har till oss i djurriket om du förstår vad jag menar. Alltså, och Det är samma med jag menar, innan, innan det, vi har ju homo habilis, homo erectus um, är ju vi, vi har ju homo hit och homo dit. Alla var ju homos där ett tag. Ja. Um, jag menar, är de också samma då? Eller vad tror du? Någon gräns måste man väl kunna dra här? Eller vad då är i alla människor? I all, alltså alla djur också människor. Djur är människor, ja, det är väl nästa grej. Egentligen så tänker du på att du, du har du, du vill diskriminera mellan olika arter, alltså så artist. <laughs> inte artist, men... <laughs> nej, nej, men alltså det... det man, man och, om man spelade med här mm. och, och låtsades vara en av dem, så skulle man ju säkert kunna driva det så långt. Ja, för, för någonstans... Jag men, det vänder de ofta mot fin, oss Finns det, det inga ska... gränser? Så finns det inga gränser. Nej, precis. Vi uh, och Nej, för, för de sätter ju ofta dit oss och vet, Ja men exakt när blir man svensk då, den här klassiska. Och det är ju svårt att sätta den exakt gräns givetvis. men det här kan man ju vända på mot dem då. Exakt när blir en människa? Inte en människa. Och den kan man ju inte dra exakt den gränsen och då, då ergo är ju en delfin eller människa till slut. Alltså vi är ju däggdjur, lungor. Ja, och i exakt exakt behöver inte leva andas luft. Mm. Mm. Mm. Tänker, har ett mm. själsliv, mm. kan våldta Mm, just det. Mm. Finns det mycket mest. Mm. Och, och jag känner dig mer om mer uppsystemet, Joni. Det här som jag, som jag kände i början av min, min liksom rasistkarriär. Man ville diskutera med folk. Eh, jag vill inte diskutera med dem, men jag skulle bara vilja. Kan ni inte bara förklara hur ni tänker? Har ni inte läst någonting alls? Men det är väl att de har ju argumentet där. Man diskuterar inte med sisters. Nej. Man behöver, man behöver inte förklara någonting för oss. Nej, det är ju praktiskt. Det är, mycket praktiskt. Och, det är väldigt bekvämt. Mm. Mm. Om, om man vet att man har fel, mm. så, så, så har man nog att vara rädd att diskutera. Mm. Mm. Men vi har ju, det finns ju lite då, det finns ju arier, smiter, hamiter, och sen har vi då negrer och hottentotter, melanesier, negrotoider, australider, dravider, singaleser, malayer. De, de har ju, det var ju ett väldigt seriöst arbete där såklart. Och det är svårt att klassificera rasar och människoraser. Men de har tittat bilder och så här, de har ju valt till exempel skallform och, ja, vet du, vad var det i Sverige? Långskallar och kortskallar? Har du säkert hört om Ja, ja. långskallar och rundskallar tror jag. jag är osäker. Ja, jag, jag, jag är väldigt slarvig i min rasforskning. Ja, du mer, bara, bara tycker lite om det. Det, lång, oj, um, nej, och det, det tycker jag är intressant om, om det finns någon sanning i det. Jag har faktiskt inte kollat upp det med noggrant. Men om, om det finns olika, det har blivit lite uppblandat nu, men om det fanns länge då i Sverige två ganska distinkta sorters svenskar som skildes åt på massor olika sätt. Mm. Så då kanske inte skulle para sig med varandra, eller så skulle de para sig med varandra, men all rasblandning är ju kanske inte den bästa dålig vet jag inte om det är så Nej men det, nej, men det tror inte är så. Alltså det, det, om du sysslar med hundavel så mm. har man ju så korsat fram jättebra eh, nya raser eller vad man ska kalla det då mm, mm. Och, och som fått jättebra egenskaper med, medan vissa andra kombinationer då är ju väldigt kända att du ska aldrig eh, eh, korsa ja, raser som har vallegenskaper med de som har kampegenskaper nej eller, yes. eller, yes. ja. yes. Och, och, det, är, det, är, det är väl helt rimligt att tänka sig att vissa människor får bättre egenskaper om du blandar än en, en andra. Men tänk på vad man ska och, kunna och, och göra sen. Om, om vi går vidare med, med hundar. Mm. Så, då kan man veta till exempel, eh, Budel och eh, den här Spanien till exempel. Det, det blir jättetrevliga hundar. Mm. Sen när du gårsar igen nästa gång. Så kan du få problem. Okay. Och, och inom hundvärlden så är man ganska medveten om det här. Mm. Eh, att, så, du, kan, du kan blanda de här två hundarna du kommer ge, bli en jättefin eh, liksom, eh, sällskapshund. Mm. Men du, du kan inte para igen på den hunden om du inte är på en annan med samma blandning då till exempel. Mm -hmm. för, det, för, du, för kan, Då kan du få jätteknepiga egenskaper. Det är det. Ja, det är klart. Tänk om man hade kunnat göra här om man var liksom allsmäktig och fick styra Sverige som man ville. Då kunde man ju testa liksom att ja, men de, här, de här människorna med de här egenskaperna och de får bo i den här byn tillsammans med de här kvinnorna. För de är typ ganska lika. Och så får de parla sig lite hur de vill där. Det löser sig själv. Och så får vi se vad, vad det kommer ut av det där. Och då kommer det ut. Det dåliga människor. Det är det jag vill inte om. Det var en dålig. Ja. Um, för just det här att... att och det är ju klart någonstans. Det är svårt att tycka hur mycket man, man tycker att man ska styra. För å ena sidan, ja, men det är väl kul och folk blir kär i varandra och liksom bara gökar och så där: Å andra sidan, hej, hur går det där? Det går Nej, alltså, där bra. När vi hade, innan vi hade så att säga, en asylindustri och, och den industriella förflyttningen av människor, mm. så, så gav det ju sig självt. Alltså, ingenting fick den omfattningen att det egentligen var ett problem. Nej, och då det kanske också Problemet har ju med... kommit först När vi liksom på eh, är nästan, ja, En industriell skala Börjat flytta in människor från De mest problematiska delarna Av världen mm, mm, mm. till de Fredligaste delarna av världen Alltså det, det är ju det som faktiskt händer ja. Och, och... Hittills men... går det ju inte skitbra Nej, Nej det är ju det man tycker, åh, jag bara tycker synd om så många. Vi ska inte, inte gå vidare. Vi ska avbryta här nu snart. Men, men alltså på riktigt, jag, jag, jag nu eller Jag kan, jag kan säga det. jag är Det här är en självisk grej. Men, men jag ser också som så mycket annat att, att det skulle få så oerhört fina effekter om folk blev mer rasmedvetna. För det är inte något hat i det. Utan det är bara att alla ska ha det så bra som möjligt. Och det finns, faktiskt, det finns faktiskt lösningar där man inte behöver offra någon. Alla kan ha det bra. En så kallad win-win-situation. Och det här är ju verkligen en sån... Jo, nej men alltså det, det är... I alla olika... Alltså, alla världens olika raser har skapat kulturer som har så att säga, blivit, antagligen blivit så gynnsamma och kunnat bli för de respektive folken. Mm. Eh, och, och man har skapat eh, lagsystem och liknande efter vad som behövs för varje enskilt folk. Mm. Alltså, vi, vi har ju olika former av lag och religion och allting i olika delar av världen. Och det är, jag, jag, jag tror ju inte på Gud. Men, men människor har skapat religiösa system. Eh, skapelseberättelser eh, religiösa lagar och liknande som, som är skapade för ja, de, de människor så, som ja, bor precis, i de här områdena. Precis, såklart. precis man, som man kanske att, behöver en mer repressiv, repressiv religion i delar av världen där man har mer Fler människor med lägre impulskontroll till exempel. Ja, och det här är inte konstigt att... Med, med testosteron som flyter runt omkring. Det här är inte konstigt att, att alla har sitt... Förlåt jobbet, det, men bara säga det, att alla har, man har sina husregler. Alltså hemma i din familj ja. är de här reglerna. Man lägger sig klockan åtta och det behöver lilla Olle för att han ja. blir så trött annars. Men i en annan så kan man lägga sig klockan nio eller man somnar framför tvn eller så där, Och förhoppningsvis är det anpassat efter just de individerna. Och det vore ju helt sjukt om vi bara skulle byta det här med varann. Ja. Nu har du mina nej, men, regler. Och, och, och med vi, vi kan gå längre än i Europa så tar du mindre testosteron sina människor som de flesta asiater till exempel. Mm. Så har ju de vä väldigt fluffiga eh, lagar och regler i många fall. Mm. Mm. Eh, ta hinduism och buddhism och trampa inte på några djur, ja, men djur och hej men, men de har verkligen inte behövt några repressiva system överhuvudtaget. Nej, nej. För de har inte haft den problematiken. De har haft ännu mindre problem än vad vi har haft. Ja, det har skam funkat. Skam. Skam ja, är det Ja, Skam. Ja. Vilket du är För är Såklart i långa loppet. Är det skam på dig så får inte du föröka dig och det är det värsta straffet. Nej, exakt. Man så. Vi kan ju inte ta till oss det. Vi är ju mer aggressiva än asiaterna. Det funkar ju inte här. Så vi behöver lite tuffare. Här behöver vi en skampål. Precis. Och skammar vi. Vissa andra icke-namngivna civilisationer behöver ännu grövre saker. Det ska vi inte gå in på med tanke på att Johnny så snabbt påpekar att jag faktiskt är ansvarig utgivare. Så jag tror vi säger så Johnny nu. Vi stillar oss här. Vi hörs om en vecka. Tack för att ni har Lyssnat och ha en bra dag säger vi då. Ha det gott. Har vi har vi problem med oss förnekare i våra led? Tror ni vi, vi kanske har det? Nu var det länge sedan jag träffade någon faktiskt, men det, det hände lite då och då. Ofta ofta är någon. Ja, man pratar om någon som kanske kommer till huset och jag är inte rasist, men... och så där. Så, ah, Ja, jag tänker. Jag låter det där vara. Det är inte hela världen. Det blir nog bra ändå. Men det är en, det är en viktig nyckel. Men ser du det, det här eviga kampen då, man ska säga, som jag har och som ni kanske också har, det här med... Man ska, man ska informera människor om hur det är, hur sanningen är. Så där, va? Det, är det det. måste ju leda till aktion. Det är det som är det viktiga och spelar det någon roll... Så för vad folk gör om de vet om att det finns raser eller inte i det lilla ja, vissa stora livsbeslut givetvis kan påverkas. Men jag menar, är det en diskussion värd att ta? Jag vet faktiskt inte. Jag tänker att ibland är det, det Ibland inte. Eh, midsommar kan <coughs> jag ta väldigt kort. Vad eh, var bra. Jättebra. Och jag tänkte dagen efter en väldigt fin midsommardag också. Eh, helt i jag missade dagens tecken om man säger så, med, med bad och träffade trevliga människor och sådär. Jag satt i bilen där så bara tänkte jag det är så skönt att vara fri från skam. Som man ju ganska ofta är om man är berusad. Jag har inte gjort något konstigt, inte gjort något dumt. Inte... Sagt något dumt liksom, ingenting sånt Jag vet inte hur ni hade det när ni var, ni var fyllda men jag kunde få så ångest Det får man väl, ångesten då, även om man inte hade gjort något dumt Så kände det, det var den där känslan bara av Att nej, usch, nu, nu kanske någon ringer och skäller på mig Snart Ingenting sånt, utan tvärtom var du bara upp Tidigt, jag drack en nubbe förvisso Och två glas vin tror jag det blev jag känner mig lite fånig, men jag var hemma tidigt Men jag bara åkte upp Åkte upp och Åkte träffa En väldigt trevlig personer så spelar vi dagen tillsammans och åkte runt här i området. Och ja Jo, det är goa grejer liksom. Goa grejer. Ska mer goa grejer? Det är en av mina absoluta jag ska ni veta att köra runt personer i min bil till andra trevliga människor så de får träffas. Det är så typiskt mig. Det är så typiskt mig. Finns det är, andra som är såna här eller? Jag tror inte jag behöver förklara mer utan om ni förstår vad jag menar, maila mig danielsnabelavsvegot.se så kan vi väl träffas och prata om vad det är för konstigt fel på oss. Klaus ska prata lite här med oss i sin kvart med Klaus och han kommer också verkligen prata om <skratt> somrikt och missomrikt och allt sånt här när han ska läsa lite poesi för oss. Nu ljusnar våren och sen ska vi också lyssna på en fantastiskt vacker tonsatt version av den här dikten. En kvart med Klaus en kvart med Klaus nu är e, det ju Klaus kvart. En kvart med klaus, en kvart med klaus, och ingen annan än klaus. Idag, kära barn, ska vi läsa dikt. En här är en dikt som jag stötte på för några år sedan. Och som publicerades av, också av Allmogen. Allmogens.org Och... Eh, den är ganska märkvärdig tycker jag Gör jag ingen sån här som brukar gå och läsa dikter normalt Men den här är väldigt talande Den är skriven av en Esaias Kolin Han föddes 1866 och dog 1906 Han blev alltså bara 40 år gammal Under sitt liv hann han få lite omnämnanden av Svenska Akademin och publicerade en del skrifter. Men det var mycket dikter men även en del små noveller. Och eh, han var järnvägstjänsteman i Gävle. Det som är intressant med den här dikten är att den skrevs år 1900 i en almanacka som publicerade, en sån årlig almanacka. Där man gick igenom händelser under året och gick igenom lite konst. Den heter Nornan, Nornan" som de här mytologiska figurerna som spann ödets trådar för människor och gudar. Och där publicerades då den här dikten år 1900. Och vad han gör här är att han tittar framåt under det kommande århundradet. Han konstaterar att nu blir det vår för sista gången på 1800-talet. Hur ser Sverige ut när det blev vår för sista gången på 1900-talet? Alltså för en sådär 19 år sedan då. Det var så långt fram man tittade i tiden. Vad hade då hänt under 1800-talet? Ja, det var en väldigt eh, en omvälvande tid. När, man, när folk nämner 1800-talet idag så tror de att det var... Ja, yngre stenåldern ungefär. Och rena av 1800-talet, säger man. Men ja, det tyder bara på en sedvanlig historielöshet. Det hände väldigt mycket under 1800-talet. Och allt för mycket för att ens ta upp, men det var stora upptäckter, uppfinningar och en tilltagande ateism. Det var också en tid av Frigörelse Från gamla normer Den här Det hette inte normkritik på den tiden Men Det var samma idé som Dagens normkritik Att kasta bort det gamla Testa nytt Och Liberalerna hade ju haft en del Framgångar här I att omdana Sverige Och kasta ut det gamla Och ta in nytt Politiskt Geopolitiskt så var ju Napoleon den stora personen under det här århundradet. Och han var ungefär så som det talas om Hitler idag. Så talade man om Napoleon. Han härjade runt i hela Europa. Och bidrog till att skapa de här nationalstaterna. Han gillade inte de här små självständiga staterna utan han ville skapa stora mäktiga stater. Och det här mycket av den moderna nationalstaten tillkommer på den här tiden. Tyvärr får man ju säga då. Men eh, så var det i alla fall. Och Napoleon här var ju då eh, både fruktad och beundrad eh, med tanke på de härningar som man hade ställt till med då i Europa. Men Isaias, han visste ingenting om Hitler. Ingenting. Napoleon kände han till. Men vad kunde tänkas vänta på 1900-talet. Esaias han var bekymrad. Han såg alla de här förändringarna som skedde och var inte helt säker på att de var av godo. Det är en sak att tänka nytt och pröva nytt men det börs göra med försiktighet och man bör inte allt för fort kasta av sig fädernas gamla seder Kast, handlöst kasta sig in i nya, obeprövade ideologier och Det I alla fall lite bakgrund till den här Esaias kolin. Och eh, därmed så tänkte jag faktiskt läsa dikten. Och det kan hända att jag stannar till någon gång och kommenterar. Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land- och trädens alla knoppar ymnigt svälla. Och älv och sjöar bryta isens band. Och muntert bäckarna i mossan kvälla. Det skimrar gult vid minsta dikeskant. Det lyser violett kring dal och brant. Långväga gäster bygger återbo. In under takens krön på gamla ställen. Och över fält där sommarns skördar gro. Hörs lärkans sång från morgonen till kvällen Och fiskarna i middagssolens grass På grunden leka ibland fjolårsvass Det våras, minns du väl, för sista gång Ut i ett sekel vilket strax ska ändas Härnäst som våren löser vinterns tvång av det nyas sol ska blicken bländas Hur ska i gamla Sverige det se ut När 1900-talet löper slut Skall när det vara sista gången då, av samma fria vindar Sverige svalkas. Ska samma frie man den jord beså, som ingen främmand plogbil än fått nalkas. Ska en kring landet samma tungomål förnimmas med sin svenska klang av stål. Säg ej att svaret göms i gudars knän. Väl råd en högre makt över våra öden. Men var ett folk från jorden sopats hän, det bar inom sig själv fröet dock till döden. Och hävden där den synat våd vid våd, fann lätt på djupet hämdens röda tråd. Så leka jag med din framtid, Sveriges folk. Att barn och barnbarn ej må vådan skörda. Det är ej nog att vara vettets tolk. Det är ej nog att bära dagens börda. Det var och är ej nog till frihetsvärn. Att kläda ungdomen i stål och järn. För mer än vapen är dock tro och hopp. Och kärleken till fäderns enkla seder. Ty för ett folk som utan ans växt upp i trots, I trots av allt För det folket ska frihetssol gå neder Och den som ej tål dygdens milda tvång Får bära tyngre börda sist en gång Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land Om någonsin dess frihet ska gå under Må ingen vårsol bryta isens band och ingen fågel slår i våra lunder. Men vintern stiga ner från våra berg och bädda allt i dödens vita färg. Det var den dikten. Läs den gärna och begrunda den själv. Men essensen i den är att för att behålla ett fritt land behålla sitt eget tungomål och förhöra sitt eget språk så duger det inte att att vara klok att jobba hårt för brödfödan. man måste även vara dygdig göra goda saker man måste även vara villig att lära sig av sina förfäders enkla seder Och det är mycket tänkvärt Men som sagt, läs den själva och fundera Den är lite, lite profetisk nästan på många sätt Man fascineras av gamla tiders skalder Och deras insikter Att skriva dikt, det var för ungefär som att bygga flaskskepp. Det gäller att få in så mycket komprimerad information I så lite text som möjligt och förmedla ett budskap på det sättet. Nu för tiden är dikt ofta någonting annat. Men gamla dikter. Det är uppbyggligt och lärorikt. Och härmed tänkte jag faktiskt be vår programledare här att spela den här dikten. Så som den finns tonsatt på Youtube. Av en Anneli Karlsson. Nu ljusnar våren kring allt, Sveriges land och trädens alla knoppar unnigt svälla och älv och sjöar bryta, isens band och muntert bäckarna, kvällar Västerbiga, återbryn under takets grunt gamla ställen och över fältesommarens skördargro. slärkan sång från morgonen till kvällen. Och fiskarna i mitten, solenskas på grunden ligger ibland fjol och svars. Och fiskarna i mitten, Det är våras minst du väl för sista gång ut i ett sekel Vilket strax ska ändas hennes som våren löser Vinters tvång av den nya solska blicken bländas Hur ska i gamla Sverige det ser ut när 1900-talet Talet löper slut Ska när det våra sista gången då Av samma fria vinter Sverige svall Kaska samme manten manteln Gjord som ingen främmar Plågbilen fått nalka Ska en kringlande samma för förnimmas med sin svenska klang av stål det och mål förnimmas med sin svenska klang av stål. Säg i att svåret gjoms i Gudars knä belråden högre matt för våra öden. Men var ett folk på jorden, så sedan i bar inom sig fröet och till döden. Och hemdens röda tråd och häften där den senat vård vid vårdfallet på djupet hemdens röda tråd så leka i med din framtid, Sveriges folk, att barn och barn är barn, vård och skörda det är ej nog att vara vettets tolk, det är ej nog att bära dagens börda, det var Att kläda ungdomen i stål och igen Det var är i nog till frihet Att kläda ungdomen i stål och igen För mer än vapen är dock Tro och hopp och kärleken Till fäderens enkla seder Till föret folk som utan växt upp i trots av allska fri. Och den som mig tol diktens milda tvång Får bära tyngre börda sist en gång Och den som mig tol diktens milda tvång Får bära tyngre börda sist en gång Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land Om någonsin dess fred ska gå under Må ingen vår sol bry. Isen spann då Ingen fågel slå I våra lunder Men vintern stika ner Från våra Berga bedant I dödens Vita Färg mm. Anneli Dom och Hjärt vackert. Jag tackar för mig. Vi ses i Svenskarnas hus den 25 juni mellan 12 och 16. Kom och eventuellt ät en tårta eller få en kopp kaffe i alla fall. Kaffe kan jag garantera. Kanske lite läsk också. Jag ehm. <skratt> hitta min... Jingel här så jag kan avsluta som sig. Bör. Fint, fint ni som lyssnar live. Vi hörs alldeles strax när jag och Magnus går igenom senaste, ja helgens nyheter det blir det. Tack för mig. God morgon, god morgon, god morgon. Välkomna till dagens avsnitt av morgon med Sve Got den 24 juni 2019 ska detta fantastiska mästerverk utspela sig alldeles live för er som går in på radiosvegot.se och alldeles inte live för er som väljer att lyssna efteråt om man då är plusprenumerant. Vi har väldigt, väldigt, väldigt mycket att ta tagit i idag. Vi ser hur långt vi kommer. Jag skulle gissa att huvudnyheten här blir ändå det här fantastiska att Trump har stoppat anfallet mot Iran. Vi ska prata lite om vad det innebär och även reaktioner både oss och i Sverige om detta. Det är makalöst hur mycket folk verkar vilja ha krig vi ska med prata lite om att sommaren kommer ju här då ska man ha semester såklart, även inom sjukvården kanske såklart, även om jag kan tycka det är lite märkligt och här kan vi se lite kanske av den svenska lojalitetstanken, hur många sjuksköterskor som är beredda att skjuta på sin semester eh, och ändra och fixa och dona för att se till att sjukvården inte helt ska braka ihop och lite eh, ihop med det kan man säga, att det finns överlevnadstips för att arbeta i Malmö med hemtjänst och så vidare, även om vi hinner ska vi se om svensken gillar kärnkraft eller inte, hur det går med tvångsutvisningarna vad vi tycker om skolfoton och kanske såklart nämna då detta fruktansvärda som har hänt. Det ska bli mer skatt på plastpåsar. Nu får det väl ändå vara nog. Först måste vi såklart se om Magnus södman har hämtat sig från sin midsommarbakfylla. Jo tack, det, det har jag gjort Jag känner mig pigg och nykter Och sådär, så, där, så att, det är bra tack du Vill du ha lite nubbe ens då. Nej, det blev det inte Det blev, blev ingenting faktiskt Nej, Jag har ju blivit uh, jag, ska, jag ska inte säga tråkig Men jag drack ju nubbe på min där Och två glas mm. vin Känner mig direkt larvig och i hem <laughs> Ja, nej, men det, och det är, nog, det är bra självinsikt För att uh, du blir aldrig larvig När du har druckit lite grann <laughs> Det blir jag inte vill jag säga Men jag minns en gång när jag var ganska rejält Berusad och du tittade på mig Och sa Fy fan Daniel, kolla på det nu Du är ju helt jävla svullen Vad fan håller du på med Man bara, ah, kul, nu, nu går vi hem <laughs> allihopa Men det är inte en sån Shaming funkar, jag tycker vi ska ha mer shaming Man ska ha fettshaming rökshaming Supshaming, varför tränar du inte shaming Och så vidare Ja, nej, det men det, det blir ju en trevlig liksom relation med folk. Nej, inte det är väl det. När du är ut på skämma. Ja, just det. Nej, men, jo, men det gör ju det för att man vill folk väl. Och man ska såklart inte få folk att må dåligt på det sättet. Men, men som du vet, Magnus, jag tycker det är konstigt hur mycket man kommer undan med. Liksom, att man... kör, kör det hemma mot... Eh... Så här frugan och sådär också så hur jävla fet och har blivit så jävla äckligt. Jag sa att jag var skild. va? Min, min, <laughs> ja, just det, ja, du var skild jag tack. det var så det var det sådär eh, Nej men jag tycker rökning är ett bra exempel att, att, att, att folk kommer undan med det så, att, att man liksom man kan lukta gammal fimp och man kan hosta och rossla och folk vill röka inne och sådär och det, det liksom accepteras på något sätt men folk kan i alla fall uttrycka men, men, att fan, det har, Vart bor du någonstans? Jag folk men, ja. accepterar att någon röker inne ja, men, i väldigt jag kan inte tänka ja, typ. Eller så på utserveringar vet att att, att man, man köper att uh, folk sitter och röker Runt den. Och, och som sagt, men det är förbjudet i lag ja nu ja. Nu för Vi ska se hur det går när det går igenom. Är den det, har börjat redan. Är det så? Jag har inte varit i civilisationen sen dess riktigt. Ja, hur, går, hur det går det med din rökning förresten? Eh, äh, det är dåligt. Jag har halkat lite igen va? Det är upp och ner och bak och fram. Men nu tänker jag fylla 40 imorgon du um, mm. det är ju en så här milstolpe. Då kanske man kan ge fan i skiten helt enkelt. Jag sitter och snusar där för fullt faktiskt. <laughs> Och det funkar ju. Jag vet inte hur det här började igen, men det var ju, det var lätt att sluta då. Jag hoppas det blir lika lätt igen. Tyvärr kan det ju vara så att ibland, det ska liksom tajmas perfekt. De flesta som har slutat eh, har ju sagt det att ja, det var liksom rätt tillfälle. Så man får hoppas mm. att det är rätt tillfälle tillfället dyker upp. Men sen kan man inte gå och vänta på rätt tillfälle medan Lundkansen sakta växer igen. Liksom. Det känns konstigt. Eh, på tal om det imorgon vill jag välkomna den som känner för det, eh, annars blir det ju skitkonstigt om man kommer även om man inte känner för det, till Svenskarnas Hus imorgon mellan 12 och 16 bjuder Daniel på tårta till sitt lite liten 40-års träff där bara det här är oerhört spontant, jag kom på detta igår. man behöver inte föranmäla sig ingenting. Jag vet dock inte om det kommer fem personer eller 20 personer eller 50 personer så mängden tårta får man verkligen liksom chansa. så ni kanske får en tårtbit, kanske ni kanske inte har fått skit. Ni kanske hittar mig i lite hörn helt stress stresssänkt. Nej, det tror jag inte ni gör. eller så jag blir det bara helt enkelt bara jättetrevligt. Vi tror jag det kommer bli. Det kommer bli Magnus utgår ifrån. T Tänk om det inte kommer någon då Daniel. Ja men Jag har ju min mamma och Dan här. Det... <laughs> jag har mamma och Dan men då, då, då är det två i alla fall. Har du sett det? I, jag vet inte vilket det är. I Torsk på Tallinn eller vad är det då det när han, den här värmländningen har haft någon form av middagsbjudning eller föll oss vad Men <laughs> han var ute och delade ut de här inbjudningarna i grannskapet. Men uh. det blev nog fel så alla bara ramlar ut ur, uh. ur uh, brevlådorna och ingen kom. Jag tror inte det är Torsk på Tallinn, men det låter som något f. <laughs> Fy, Stackars folk. Jag jag typ ja, det finns själv. ju få saker som är så hjärtknipande <laughs> än när, när man läser om Hur, hur någon så här, antingen en gammal tant Som bjuder till födelsedagsfest På åldernshemmet och ingen kommer Eller när barn äm, äm, Bjuder in skolkompisar Och inte en enda kommer Nej. Det är svårt Det, det, det, det är inte mycket som, som slår det i så här Nej. Fy fan Nej, men då, Och särskilt barn där man då tänker att det har Kanske inte med barnet att göra utan föräldrarna har liksom Gardat ihop sig mot den familjen Mm. Och därför ska, mm. ska minns han inte gå dit. Usch och fint, bli det blir jag. Usch, usch. Stackars, stackars mig. Nej, men jag tror det kommer några folk. Eh, Magnus vet jag ju sätter sig i bilen här alldeles strax och åker, vad är det? 17 timmar, va? Sånting. Ja, precis. Alltså. <laughs> Brysknolf, la in en bra bild i chatten. Där har vi morgondagen. Ska vi se hur man ser det här. Där sitter en C8. <laughs> Ensam med, en Ensam med ett ljus. Ja. Ja, vi får se hur det blir. Ni är välkomna i alla fall allihopa. Och som sagt, man behöver inte föranmäla sig. Man kan ju, om man vill såklart, om man har mitt telefonnummer eller så sådär på Facebook kan man gärna skriva. Nu kommer jag klockan då så blir det lite lättare att planera. Jag kommer tyvärr inte, Daniel, mm, men jag kommer att gratulera dig imorgon, eh, ska jag göra. Fint. Eh, Tackar folk som har hjälpt till står det här med stora bokstäver. Det beror på att eh, ni som hörde det, vi spelar in en midsommarspecial som eh, skett sig på grund av internetstrul. Eh, och där kom vi in på något väldigt fint, och vi skulle kommit in på det också i, i version 2, men det gjorde vi aldrig. Eh, alltså det är så många som har lagt så fruktansvärt mycket tid på att se till att svenskarnas hus blir verklighet och då menar jag inte bara folk som har donerat pengar för det är väldigt många som har gjort det också men det är de som har kommit dit helg efter helg efter helg och i senaste exemplet har vi till exempel herrarnas badrum som nu snart är färdigt, kan är faktiskt där precis just nu Helt frivilligt, på eget initiativ, lagt tre helger där, hundratals arbetstimmar, eh, bensinkostnader, allting sånt här. Och bara gör det liksom. Och det är, jag vet inte Magnus hur man uttrycker tacksamhet mer för detta. Till, alltså det är inte tacksamhet bara från mig och Magnus och Dan utan det är ju alla medlemmar som kommer vara på den här toaletten bör ju känna en oerhört djup tacksamhet. Ja, jag vet inte, alltså jag, jag tycker att du tackar på det där sättet ganska ofta så att jag, jag tror att de är nöjda med det tacket. Jag är mer så där sparsmakare och säger att det är bra. Eh, tack och självklart hjälper man till eh. Jo men det, det är ju inte så självklart vi, vi kanske tycker det är du och jag eh, Men vi har ju, det, nu är det väldigt många som hjälper till Men, men man kan önska att det skulle vara ännu fler Och grejen är, vi har ju också sagt det, givetvis Att det här är ju upp till, upp till var och en Man kan ju vara liksom en mer passiv medlem Men, men jag tror många missar den här fantastiska känslan Med att verkligen ha varit med fysiskt och, och byggt upp svenskarnas hus Nu kommer vi ha lite lugnt med sånt över sommaren här Men vi kör ju igång i höst igen Så jag hoppas att alla känner sig lite sugna När vill komma och anmäla sig till de här arbetshärdarna men det klassiska är ju det i en förening, eller organisation eller vad du vill uh, har du ett ratio på en, en person på 10 som uh, lägger extra tid då, är du, då ligger du väldigt bra till. Mm, mm, mm. Uh, och det har vi med råge. Mm. Uh, så att jag är lite cynisk i det där och, och säger, tänker att fan, vi har det långt mycket bättre än vad många är, andra har om du tar ja, sådana här vi. lokala... Mm. Uh, jag menar, vi, vi hade fler på vårt uh, årsmöte än vad Hammarby fotboll uh, har på sitt. Eller andra sådana här stora föreningar. Folk mm. skiter oftast till det där. Mm. Så det är kul. Och som sagt, jag att det, ja, nej, men det är klart att, att det är tacksamt. Bra och tack och kul. Och alla medlemmar ja. tackar jättemycket. Vi kommer för att återkomma till detta givetvis. Du, vi har väldigt mycket att prata om idag, tror du. Ja det har vi men innan vi gör det så vill jag bara säga det att husfonden, husfonden, husfonden jag är inne och tittar på sidan nu och där står att det är 17 560 kronor insamlat och det är den 24 juni, imorgon är löning, va? Så mm. att, då är det dags att, att hjälpa till med det där lilla extra speciellt för, för oss som inte kan vara i huset och hjälpa till eh, hands on, så mm. är det alltid fint att, att sätta in lite grann bara för att eh, hjälpa till på det sättet. Ja, det det Sverige.se går ni in på och kikar och mm. hjälper till. Mm. Märk donationen Husfonden för att annars så blir vår administrativa avdelning, som utgör av en person, men det är en avdelning för det, väldigt, väldigt frustrerade över att inte veta vart pengarna ska in på för konto. Just det. Husfonden, tack ska ni ha. Det Gillar du krig Magnus? Krig och bomb... Ja, alltså, jag, jag har en, jag har en romantiserad, jag har romantiserat syn på krig, mm. på samma sätt som en romantiserad syn på bondelivet och liknande och sånt där. Så att, å ena sidan gör jag det ja, det heroiska. Alltså alla de här uh, möjligheterna för dig att liksom pröva dig själv i de yttersta situationerna och allt vad det mm. kan vara. Uh, sen hjälper det inte att jag har pratat med folk som har varit i krig som, som tyckte det var riktigt kul. Ja. Uh, <laughs> men <laughs> som princip, mm. uh, som princip så, så tycker jag att krig är en ganska dålig idé. Mm. Uh. Så, så så är jag i det, den frågan. Själv då? Uh, nej, men det är liknande. Jag älskar ju krig eh, på ett sätt, eh, givetvis. Och historiska stridsvagnar och mynnings, eh, liksom, eh, mynningshastigheter och olika sorters pansarbrytande saker och sådär. Jag, jag vet inte om det, delvis ligger det väl i oss som, som män, men också såklart. Det har ju glorifierats väldigt mycket via, via film och sådana saker. Men däremot när man pratar om riktiga krig, eh, och särskilt nu när det faktiskt ska börja krigas och framförallt när man ser... Hur blodtörstiga många verkar vara, så får jag en oerhörd mm. avsmak för krig och blir förvånad när man ser topppolitiker sitta och argumentera för att bomba då, i det här fallet, Iran. Om de inte har någon. Eh, någon för det måste de ju ha. Att de inte förstår vilket lidande. De, de, gör de. Kunna, de gör det, menar du? Ja, det gör de, men det skiter dem Jag tror att de flesta har gått i, i Henry Kissinger skola och Kissinger sa att soldater är brickor i mitt politiska spel mm. eller något åt det hållet. Mm, mm, alltså det är en total, de dör alls utan de ser att soldaterna har en, en, en, en, en roll att fylla och det är deras att använda som pjäser mm, i deras politiska mm, spel. Mm. Ja, det, är därför, det är därför du oftast inte ser militärer, soldater, generaler som vill dra ut i krig, de vill ha en stark stridskraft, strids, eh, de vill öva mycket, de vill att det ska finnas allting på plats. Men det är sällan de själva hetsar eh, mm, för, ett, nej, för ett krig. Nej. Det händer naturligtvis, men det är sällan. Vi pratade givetvis om att det inte i alla fall nu blev krig med Iran. Iran sköt ner en drönare. En helt dyr drönare visar det sig, läste jag idag. 200 miljoner dollar tror jag. För att det var någon experimentell drönare. Men, men det var en drönare. Det var, en, mm. det var, en, det var en, ett radiostyrd flygplan kan man säga. Den sköts ner. Iran hävdade att de var inne på eh, deras territorium. Eh, USA hävdade så klart att de var ute i neutralt luft. Eh, säger man airspace luftområde Ja, neutral luftrum. Ja, luftrum heter det precis. Mm. Eh, Trump hade detta och sa om saken. They came and they said sir we're ready to go. We'd like a decision. I said I want to know something before you go. How many people will be killed? In this case Iranians. Mm -hmm. I said how many people are going to be killed? Uh sir I'd like to get back to you on that. Great people these generals. They said uh came back said sir approximately 150 And I thought about it for a second. I said, you know what? They shot down an unmanned uh, drone, mm -hmm. plane, whatever you want to call it. And here we are sitting with 150 dead people uh, that would have taken place probably within a half an hour after I said, go ahead. Yeah. And I didn't like it. I didn't think it was. I didn't think it was proportionate. The. Um Alltså det är knappt man tror att det är sant, Magnus. Alltså en självklar fråga. Vi har, vi har en president i det största landet, mäktigaste landet i världen får man ändå säga, som, som frågar, ah, okej, okay, det är krig på gång. Okej, okay, men hur många människor kommer dö? Mm. Ja, vi får, får kolla på det. Det hade vi inte ens tänkt på. Ja, men typ 150. Nej, det, det går det liksom inte. Så här kan vi inte ha det. Lägg av. Är du förvånad? Uh, nej, egentligen inte. Jag. jag... Jag tycker att Trump har en, ett bra track record. Han har inte startat någon krig och han har däremot försökt stoppa flera. Mm. Förhandla med talibanerna och så vet har gjort en del manövrar i, i Mellanöstern. Då har Nordkorea naturligtvis. Och När vi kan se de här, de här raketattackerna mot bland annat Syrien som var för några år sedan. Mm. Det var god förvarning i, liksom via Ryssland och sådär så att man minimerade både skador och döda. Så att nej, alltså han skiljer sig markant från de flesta presidenter jag menar, om han inte ställer till det i Iran Och vi ska ju feta att han är hårt pressad för att starta krig i Iran Gör han inte det, då blir väl det första presidenten på jag vet inte hur länge som inte har startat ett krig Nej, och jag var lite så här då att ja, nej, men nu, nu faller han väl kanske Man, man vet ju att han, han är, som du säger, otroligt pressad Men han stod emot, men det var ju minuter ifrån det som. Ja, det, det, det kan nog ha varit på det. Alltså det. Det går ju väldigt snabbt sånt där så att det kan nog ha varit att planen var i luften och redo. Men vad, vad tror vi om själva incidenten här? Jag har ju väldigt svårt att säga att Iran skulle på något sätt våga riskera att starta krig med USA givetvis. De är ju inte dumma i huvudet. Iran ska vi komma ihåg här nu, det sägs också i det här inslaget men det är, det är flera som har påminnt mig om det. Ja, jag visste faktiskt det också. Iran är inte Irak. Iran nej, nej, är nej, nej, nej. relativt civiliserade och de har en, liksom, det är inte lätt är inte bara att knalla in i Iran som man har gjort annars, utan det skulle kosta oerhört mycket pengar och, och förluster på alla möjliga sätt. Oh ja, oh ja. Men där, där kan det också finnas... Alltså här, är, här är det något som är tydligt, det att Iran är inte här i Nordkorea. Mm. Det är en jävla skillnad mellan de här mullorna i Teheran och liksom Kim, Kim i Nordkorea. Trump använt i princip samma förhandlingsteknik mot Iran som mot Nordkorea. Jag tror inte att det funkar på samma sätt. Alltså de här mullorna i Iran och hela den samhällsstrukturen som är där det är en, det är en islamistisk teokrati. Det, det är någonting helt annat. Mm. Um, och, och till skillnad från skulle jag säga Saudi-Arabien så, så är Iran mycket mer genuint också. Saudi, mm. alltså de, de har sin salafism och Uh, sitt liksom men, men det är ganska korrupt och det är ganska skaskigt liksom, hela, hela kungahuset och allting. Det, man ska komma ihåg det att Saudi, de blev ju upplyft av britterna till, till det var ju det var en jävla beduinstam uh, det som ser det med att bli kungahuset där. Du har en helt annan en helt annan politiskt en annan politisk situation i Iran, så att mm. du kan inte använda samma taktik, mm. och det tror jag att Trump kommer få bli varse nu mm. Ja, väl utvecklar militär, eh, på ett annat sätt. Och, och så där. Men, men vad tror du om själva incidenten som sagt. Eh, jag har ju. Iran måste ju såklart ha trott i alla fall att den här drönaren var inne i deras. Eh, på deras område. Ja, det, det vill jag väl. Om det är nog de som tror, sköt ner den. Men, alltså. Ja, det, precis. Det är ju det också. Man, man vet ju aldrig vem som har gjort vad. Men. men eh, å andra sidan så. så... Man vet ju någonstans att det blir inte ett fullskaligt krig av att skjuta ner en drönare, utan det blir, det blir, blir det ett, någon form av svar um, uh, något form av svar och det skulle kunna kunna vara det som var på gång mm. och det kan man också ta ja, det kan ju vara så att man prövar det man prövar Trump och ser vad han går för uh, just för att man vet att man inte är Irak man är inte uh, ja, men vad testar Vadå testa, hoppsan oh, hoppsan <kör> blir krig det var ju synd. Ja, ja, men så där håller de på hela tiden. Mm. Det, alltså, det, den här typen av krig kan ju gott och väl starta för att någon jävel testar lite för mycket. Mm, mm, mm. Vilket i säger ett problem kan man tycka. Ja, det och Peter X skriver här i chatten man kan undra vad USA har gjort om Iran flög med drönare utanför USAs kust, precis utanför deras lustrum, ja, men det finns ju såklart inte, de hade ju skjutit med det om bombat en landet Vi var. är inte ni som USA brukar säga nej, Vi gör som vi Nej och might gives right också ska vi komma ihåg, det, är inte, bara ett, liksom, det är inte bara ett sätt att uttrycka sig, alltså, utan så är det ju den mäktigaste tar sig såklart fördelar för att den kan det, givetvis Ja, ja visst säkert. Men, men eh, vi får se som sagt Alltså nu ligger bollen ganska mycket Hos eh, mullorna mm. För att Trump har Han har visat, han vill ha FN-möte Han har visat vad, vad han står i frågan Han har återigen faktiskt eh, Gjort det han kan för att det inte ska bli krig Om mullorna vägrar Förhandla, om mullorna bara nej Vi tänker fortsätta, nu ska vi ha kärnvapen då, då, då kommer Trump stå i ett hörd då ja. kan han inte göra mycket annat nej. Men, men han vet ju också att opinionen i USA vill inte ha krig. Han själv har ju gått till val på att inte starta krig. Mm, mm. Utan det är Bolton och Shapiro och lite andra, sådana som aldrig kommer att vara ett krig själva, som vill ha krig naturligtvis. Och äh, man vill ha krig för Israels räkning, det är det det handlar om. Den lilla äckliga Shapiro ska vi prata om ehm, ganska snart. Men, men i, i, i inlägget här som spelar upp, det var från, från Tucker. Så det en ganska smart sak det här med att opinionsmässigt så är jag starta ett krig som kokain. När du startar kriget så kan du få ganska många som ändå tycker nu tar vi dem, kom igen det är bra du han visar liksom USA, go, go, go men ju kriget blir längre och längre döda börjar komma in så blir kraschen oerhörd och hade han startat krig med Iran så ja, det är det inte omöjligt tänkt sig det, att, att hans chanser att bli, bli omvalda är, skulle vara mer eller mindre noll Fan han skulle vara ytterligare bara en krigspresident mm. Nej, absolut och eh, um, alltså det är intressant att jag ser det man skriver i chatten då um, Brysknolf tar upp det. Chatten finns på, på radiosvegot.se um, Just det här att vi, vi befinner oss i en sån otroligt under situation där, där demokraterna och de vänsterblivna också, också i Europa är ju krigssättsarna. Mm. Ja. Och jag det här har jag. under ett par år liksom växt fram. Medan nationalisterna um, inte är det. Och, om du, om du, och För oss är det ganska naturligt. Men om du jämför med Vietnamkriget till exempel då var ju jag ska inte säga vi, men de som oftast placeras på vår del av den politiska spelplanen. Mm. För krig, konstant. Medan vänstern var den stora fredsrörelsen. Mm, just det. Men det där har fullständigt skiftat, och det tror jag också har att göra med att vår opposition har börjat förstå vad det är för någonting. Mm, mm, mm. Du säger att nationalism är det som leder till krig. Det har man hört fem miljoner. Precis, gånger. precis. Och det, det, är ju, det är ju inte sant, att du, det är ju konsant att skit om. Nej, och Trump har ju tydlig här med att han jag liksom, jag vill inte ha krig. Kom igen nu, mm. kan vi inte bara snacka lite. Men som du säger, är det någon någonstans någon gräns finns det. Jo, jag menar, en del av den analysen kanske kan stämma då att, att Iran verkligen vill testa hur långt vi kan vi trycka den här mest-presidenten in i hörnet. Men jag tror de förstår ju också att någonstans går gränsen och passerar man den gränsen så blir det bara extremt dåligt för Iran och hela befolkningen. Och, och så... Ja, problemet är ju att du har alltså, du har ju religiösa stollar. Mm. Alltså mullorna, jag, jag har inga högre tankar om liksom, mullorna i Iran. Mm. Uh, det var ju långt mycket bättre under Shahs tid. Det, det här är ju fortfarande uh, djupt religion. De tror ju att de är Guds, mm. uh, Guds liksom ställföreträdare på jorden någon mån. Va? Mm. Uh, och, och där finns ju också en aspekt av det här att för de för sig att de har Allah på sin sida så, där, så kan det sluta lite hur som helst. Precis som du har de här galna Judekristna evangelisterna som tror att bara om de får till ett kärnvapenkrig i Mellanöstern så kommer liksom mm. Kristus tillbaka och förälskar mänskligheten. Ja. Det är ju på riktigt de här människorna ja. är mentionärerna. Precis, på riktigt är liksom ordet där. De, de tror verkligen på detta. På alla Oja, sätt det de, tror på. Det. Det. Um, nej, och Trump har sagt det. Uh, liksom att, um, uh, nej, jag, jag, jag tror att de vill snacka med mig uh, eller med oss. Uh, och grejen är så här: det, det hänger på i, i kärnvapen. De ska inte ha några kärnvapen överhuvudtaget. Och jag tycker inte de ska ha kärnvapen heller. Kärnvapen är bra att ha, men inte, som du säger, om vi blandar in för mycket religion i det. För då kan man ju bara blåsa av lite kärnvapen för alla, för man tror att det är jättebra. Och då... Ja, men det är ju som, det är som att, man, att man tillåter Israel att ha över hundra kärn, mm. mm. kär, kärn, kärnvapen, stridsspetsade eller vad det heter. Mm. Mm. Fullständigt vansinnigt. Fullständigt vansinnigt. Mm. Men ja, no, det, det är där vi är. Liksom. Ja, och men det här var ju fel, då, givetvis. Så och jag har mycket experter som har uttalat sig. Så någon ung tjej, hon kan inte ha varit med än 30, som sitter och berättar hur dåligt det här är att det inte bli krig, och sen har vi ju då Chapiro. Slemmet mm. får väl säga. Köperidro, Ben köperidro, är en, vad ska vi, en, en debattör eller vad är han? En ung, ung judisk, mm. uh, judisk så här, konservativ, halv neocon. Mm. Typ, han, han gör en del bra debatter och sådär, mm, men, mm. men i princip så, så, här visar det ju vad han är. Han är ju liksom, det, det är Israel och ingenting ja, annat. Precis, uh, han sparkar in en del öppna dörrar med, med politisk korrekthet och sådär. Han är ganska duktig på att uttrycka sig och så, det var ju han som nästan liksom fick stryka den här transan. Det är en väldigt roligt klipp som vi inte behöver prata om just nu. Men uh, det intressanta är då att han är ju väldigt uh, pro-life då. Eh, också, men inte om det gäller Iranier visst, för då ska man minst bara bomba och mörda mycket som helst. Mm. Eh, han säger så här oproportionerligt svar på attacker mot amerikanska tillgångar det är ett bra sätt att visa våra fiender att vi kommer mosa dem om de fortsätter att eskalera. USA vill inte ha krig, vet du vilka som eh, vill, vill, vet du vilka som ännu mer inte vill ha krig? Det är som kommer att vara ganska döda om kriget inträffar. Alltså han, ja, han vill ju döda de här bara. Det är ju inte svårare så. Det, det är så jävla löjligt, Dels, alltså, det där är en osnut, en skitunge, mm. även när ayatollerna kommer inte alls vara döda. Titta på Afghanistan, hur USA gick på pumpen mm. eh, med mullakrekar och grabbarna. Nej det var inte mullakrekar, det var den här enögda mullan som satt i torra bora höll ut år efter år efter år. Mm. Nej då, det blir, det blir ett nytt Vietnam för Uweson och in i Iran. Mm. Men den där Shapiro, han vet ju att han själv aldrig kommer att använda det. Han kommer gå runt Precis. i sina fina kostymer och går runt på campus och vara sådär som man är. Man mm. um, kommer inte äh, bli av med benen och sådär. Nej, men det, är nej. Fint. Men, äh, det blir ju mycket kritik mot honom. Jag, jag vet inte om, om det är ovanligt med kritik, men, men det känns som att eh, kanske även neokonst kommer inte undan så där mycket längre med att säga sådana här skit. Utan vi, ja. vi vill ha fred liksom. Och fattar ja. du inte det så ska du inte vara med och debattera. Då kan du så mycket som helst om att det finns två kön. Det är det hela inte lika viktigt som att inte starta krig med alla länder som inte gör som USA vill. Det som har hänt är bland annat att en sån som Tucker Carlson och många andra på Fox News nu sitter och pratar om fred. Men Du har fortfarande John Hannity och andra som är uppenbara krigssättare Men andelen republikaner, som vi kallar dem för det, som är emot krig är ju långt många fler nu än vad det var under Bush-regimen och liknande på ett helt annat sätt. De är verbala på ett annat sätt. Och det har hänt något i ett politiskt skifte, och det gör att de inte. Uh, att, de inte, att de inte kan komma, komma fram som de gjorde Jag menar Bolton har ändå hållit en ganska passiv roll I det här utåt sett Nu, nu vet vi att han försöker på, påverka presidenten uh, Öga mot öga så att säga Men mm -hmm. det är inte alls det han låter inte på samma så. sätt som det gjorde ja. för. De som, de som verkligen vill ha krig De, de får lite extra motung för tiden mm -hmm. Och det är bra Ja, Framförallt vill inte folket ha krig För det är folket som får kriga ja. Mm. Eh, ja, vi får följa detta, hoppas nu att inte skalera mer här, jag tror inte de är nöjda än eh, Iran har ju stått på, på den här listan hur länge som helst eh, och det finns, eh, finns gott om oerhört mäktiga människor som, eh, ja, jag tror inte de, de är beredda att göra vad som helst för att dra igång ett krig precis, så Det finns, alltså, och det vet vi det finns USA och det mm. finns Iran också det finns i de revolutionära gardet och andra som, som också vill ha krig det finns, det finns, oftast finns det på båda sidorna de som vill ha krig mm. låt oss hoppas de inte lyckas Låt oss hoppas. Det är sommar va? Du ska komma till Sverige här Magnus. Jag hoppas du inte har planerat att bli sjuk eller skada dig Nu någonting. Du inte va? Nej, inte vad jag tänkte. Va, om du hade planerat att skada dig själv. För då hade du haft ett självskadebeteende. Och det vet jag inte om vi har inne med riktigt. Magnus sitter och skärsar i armarna. Måste det SVTs enkät visar i alla fall stor brist på sjukhörutskor i hela Sverige i sommar. Ja, såklart. Jag menar, vi har ju brist som det är nu. Och jag vet inte Magnus... Kan man, kan man liksom räkna med en vanlig semester, tycker du, om man är sjuksköterska eller jobbar inom vård? Jag, jag tycker nog att man inte, man, man kan inte göra det, det är inte ett sånt yrke. För under, under sommaren är ju alla andra lediga och det är då folk skadar sig. Så man får semester någon annan gång helt enkelt. Ja, alltså jag, jag tror man ska räkna med att, alltså först och så ska man ju ha en sjukvård som, som är proportionell till till liksom hur det ser ut mm. Det är omöjligt i Sverige idag med tanke på den, Det inflöda utlänningar vi har haft så att, nej, Men sen visst alla typer Utav Den, alla, den typen av yrken Alltså blåljusyrken generellt äh, Bör väl vara införstådda Från början med att det kan bli knepigt Under vissa perioder Om inte annars så får man räkna med att man blir inkallad mm. Men in i det längsta ska man naturligtvis se till så att folk får ha ledighet, för det är ju nödvändigt för att de ska jo, jobb också. Men, ja. men nej, alltså till del håller jag definitivt med det. Um, en enkät som SVT Nyheter har skickat ut alltså 20 av 21 regioner har på ett eller annat sätt problem att lösa bemanningen i sommar, läget i skört, i synnerhet då vad som gäller sjuksköterskor. Och man löser ju detta då genom att uh, Gävle till, eller Gävleborg uh, här då kan personal som flyttar sin semester, då kan de erbjuda 3000 kronor per dag. Man kan alltså få upp till 30 000 kronor extra för två veckor. Det låter ju fint och bra, men vi hade väl lite resursbrist, va? Även inom sjukvården. och Det här kostar ju såklart sinnessjukt mycket pengar. Och det här, det här är ju bara som att sätta plåster på någonting som blöder något oerhört. Det här kommer ju vara ännu värre nästa år, ännu värre nästa år, ännu värre nästa år. Som så mycket annat. Ja, så här har det ju varit I åtskilliga år. Är säkert över tio. Jag har ingen minne av när de inte hade brist på, på sommaren. Mm. Så att det är någonting man, man är van vid numera. Och det, det det är väl lite det vi ser också när man lever mitt i samhällskollapsen, vilket vi gör va? den, den, den, den utspelas ju framför våra ögon så blir man ju också van med den och, och man vet att nej, men okej, nu, nu är det sommar och då kommer det vara eh, ja, inte lika lätt att få vård om det nu var lätt tidigare nej. och så vidare, och det där vänder vi oss vid och sen, ja nu kommer larmen om att det liksom, ja är så här. Ja. Jag vet inte, förr hade jag ändå i alla fall en känsla av att, ja, men det alltså att folk får ändå vård till slut för de fick kalla in sina extra panikresurser eller vad det nu Men, men jag känner inte så länge men jag har läst, läst så ofta om att liksom, folk som de dör helt enkelt. De dör. Ja, det är väl det nya i sådana fall i kollapsens vård att, mm. att, att människor nu dör för att ja, man får helt enkelt inte det. Och det är där vi brukar vara inne på det, att, att man, man, man alltså, vad händer den dagen du ringer ett, ett, två och det inte svarar då? Mm allting, så länge du kan få lite hjälp så länge du har en röst som hjälper dig så länge du har en sjukvårdsupplysning som kan ge dig lite råd var den är så finns det ett visst mått av trygghet men mm. vad händer när du ringer och det finns inte någon där det, det är det människor måste liksom förstå att det, det, är, där, det, det är där vi börjar landa Men är vi inte det då? Uh, nej, än så länge svarar man väl efter ett tag ja, och, ja, och polisen tag, haltar fram med ja. sina bilar och det kommer någon ambulans då och då. Jag skulle vilja, jag vet att vi har flera inom vården som, som lyssnar. Vi, vi hör ifrån dem ibland och vi har inom ambulanssjukvården. Vore det vore intressant om ni kunde berätta hur situationen ser ut där. Mm. Skicka gärna ett mejl till kontaktet Låt oss få veta hur, er, hur det ser ut från insidan. Mm. Ja, för det är också såklart en grej att jag menar, pressen verkar ju helt oerhörd. Jag läste bara en, en, en kvinna som började om hemtjänsten, alltså de som åker och hälsar på gamla och ska ta hand om dem. Även, även där givetvis är stressen så oerhörd och att alltid, alltid, varje dag, varje timme antagligen dygnet runt, för kvinnor är ju mer sådana därför att de, de har yrkena att de vill ta hand om människor och känna att du kan inte utföra ditt arbete och till slut såklart så säger du bara, nu skit jag i detta. Och Problemet är att det är de bästa personerna som drar först, de som inte bryr sig. De kan ju stanna kvar, det har vi också läst. De kan ju gå på fest istället, eller lämna folk döda hemma och skita fullständigt det. Och jag menar, fortsätter det här det blir lite som i filmen Idiocracy där. Vi kommer ju bara, bara ha de sämsta kvar som gör de viktigaste arbetsuppgifterna medan de bästa har gått vidare till att göra något annat. Mm. Nämen, och sen, sen ställer jag mig frågan. för att Det är intressant. för när, när man, man ska ju sällan ha liksom den enskildas perspektiv som ett måttstock på hur, hur det ser ut överlag. Men jag menar, lika mycket som jag läser om de här problemen i sjukvården lika ofta har ju vänner och andra som, som har världens bästa eh, Uppfattning av mm, sjukvården. Mm, De kommer kläck ut utan inga problem. De har, det är inga väntetider där. Och, jag tänker, och det är människor som bor både på landsbygden och i storstad. Jag tänker, mm. vad är det som skiljer här? Mm. Alltså, är det någon jävla tombola ibland? Eller? Ja, men det tror jag nog det. Är tidpunkt och, och sådär som det var väl i helgen var det satt ska sjuka på akuten och så var det någon skjutning i antagligen att det var Malmö och då tämnade man ju hela hela akuten. Bara, nej, Nu kommer det skottskador här istället, vi måste prioritera det. Och, och det, man måste prioritera det såklart. För vi har än så länge inte ett system där aha, var det en kriminell person eller misstänkt kriminell nej men då skiter vi honom tills han dör. Funkar tyvärr inte så. Mm. Men visst, jag har ju med, jag har ju positiva upplevelser av, av sjukvården här ute på landsbygden. Men det spelar ju egentligen magnus med att det är klart man ska ha det. Det är egentligen sjukt att man bara här, men jag hörde att det gick bra för en kille på sjukhuset. Ja, det är så det ska vara alltid. 100% av fallen. Det är det något som ska funka så är det ju det. Men ja, värre kommer det bli i alla fall som allt annat. Gud vad gnället det blev här. Vi tar en sån här gnällgrej till. Men, men här borde man ju också. Och det är det eh, som, som är värt att ta i å, ha i åtanke. Det är ju det här med, med att, att, inte vet jag, alltså, om man tittar i framtiden... Om man ska utbilda sig och man är ung eller man, man har sina barn och så här okej, okay, vad bör du bli? Läkare, men det är jobbigt och det är jobbigt och i framtiden kommer det ändå jobbigare men, men man kanske kan ha läkarkompetens och jobba svart och då säger man, du kan inte jobba svart som läkare Jo, i en, på, en, på en mindre ort i, ett, i en annan tid ja. så tror jag definitivt att en, en privat svart läkarmottagning är, är någonting som utan tvekan skulle kunna mm, mm, mm. äh, vara någonting i ett sönderfall. Alltså vi måste tänka det längre perspektivet hela tiden nu. Ja, vi kanske kommer att få tillbaka. Liksom, man har byns, byns äh, men inte medicin, man, men någon kanske inte en läkare men någon som är allmänt kunnig på sjukdomar och sånt. Ja, det är som någon kommer som hem har vårt läkarutbildning ja, också kan det hela. Liksom. <laughs> Precis. Ja, äh, men lite i samma, samma genre här är ju... Äh, Ja, Malmö kräver att personalen är ute mindre. Det är alltså lite råd man får Åsa olstam Lund hon är chef för hälsavård- och omsorgsförvaltningen. Hon förklarar då att "jag lever i en storstad där det händer saker som vi måste förhålla oss till. Fått lite tipsa då för personal som rör sig ute i staden, till exempel Magnus, innan du lämnar ett trapphus, titta först ut och göra en bedömning av omgivningen. Mm. Undvika att titta på mobiltelefonen när du rör dig utomhus och parkera så nära du kan adressen du ska besöka, gärna en upplyst Plats. Håll avstånd till personer som bedöms som potentiellt hotfulla eller farliga och öka avståndet om det inte finns andra personer i närheten och även då Magnus planerar din färdväg känn ditt område. Alternativa färdvägar slash ingångar slash utgångar Det är sånt här jag tänker man läser om en lite personlig livvakt. Nej, men alltså, jag, jag tänker bara att det är sådär jag lever mitt liv och har mm, levt i mm. de senaste 15 åren. Jag jo, tycker men... det är klokt och jag tycker att alla borde tänka så mm. jämt. Mm, ja, okej. Okay. Men du, du, du kanske ser ett litet problem att man tvingar skicka ut sådana här till vanliga socialarbetare? Ja, ja visst. Alltså, det, det visar ju att, att, att, att samhället ser ut på ett sätt som, som folk kanske inte riktigt vet. Mm. Eller vet längst in att det är men inte vill att det ska vara. Jag menar, du, å andra sidan mm. har du ju samtidigt jag skriver idag på svego.se att de ljuger för oss att Mm. Um, och vi hörde ju ett landstingsråd Eller kommunalråd Eller vad han nu var i Malmö Som sa att Malmö är på väg åt rätt håll det här, här går det bra, nu är det fina okay. fisken Samtidigt som de skickar ut det här till sina anställda mm. uh, men, men generellt sett Så är det ju bra om du har en befolkning Som är säkerhetsmedveten även i den bästa av världen. även om allt är precis som det ska tänk om alla vara medvetna mm -hmm. och, och liksom medvetna om sin, sin, sin omgivning och medvetna om vad som hände och, och inte gick med huvudet ner i telefonen det är jo, jättebra ja, ja, visst. Ja, ja. absolut oh, enda eh, en reaktion på detta är ju då som man har sett, nej nu får det väl vara nog man liksom, men, vad betyder det ens det? det här är ju, mm. ju allt jättebra jättebra är det ju egentligen att de skickar ut det här Såklart. Ja, det är klart. Det är Men klart hemskt att det ska behövas såklart också. Ja. Men jag tänker väl bara på de här då Medelålderssnälla kvinnorna som jobbar med detta. Och de, de får ju här bara alltså, ett jobb är svinfarligt, bara så ni vet det. För ni mm. ska röra er ute i Malmö. Det är inte så att de ska liksom förhandla med terrorister eller gå in och. Med Ja, men släcka bomber, vad diffus. Ja, det är inget sånt typ. utan de ska bara röra sig i Malmö stad. Ja. Detta mångkulturella, härliga fantastiska ställe. Och så farligt har det blivit. Jag läste en tillägg på Facebook om en vanlig boende i Malmö, han skulle gå och köpa en pizza. han gick mm. förbi liksom ja, där, stod, där var en bil som brann ja, och där var det en bomb igår och här är det avspärt för en skjutning i pizzan. Det mm. hem och aha, nu brinner en bil till där. Och hela tiden på mig har inte varit på Malmö i Malmö på väldigt länge, men jag tror man som du och skulle åka dit nu och åka till en typ slumpmässigt valt plats och ta en promenad på 20 minuter, skulle vi se alltså det, det är en stad i krig på, på, på väldigt många sätt Ja, ja visst, är det det. visst är det det så att de här tipsen är ju bra, men och det är ju, det, det är mm. intressant i det här, det är ju hyckleriet som sagt mm. och jag tänker på samma sak, jag tar upp i min artikel också du hör ju polisen säger att att man har kontroll, att det är tryggt och, och den här upplevda otryggheten är just bara eh, någonting vi, vi har fått för oss. Det är inte så där otryggt och sarnäck och så vidare. Och sen dyker det upp en film från SOS Alarm där den här Twitterpolisen, yttre befäl Södermalm, berättar hur man ska agera när man går hem från krogen på kvällen. Så, uh, man att man inte ska gå själv och, ja men du vet, det vanliga... Och då tänker jag, om det nu är så där tryggt och fint som de säger, hur, hur, hur har de då, så varför skickar de ut sådana där filmer? Varför har de den här nattknappen? Mm. Det är väl att jag uh, inte och, har varit så då, antar jag. Ja, men det, är så, det är dubbeltänket. Nej, det, för att å ena sidan så alla de här som är då sympatisörer till nuvarande regim, de säger också det, nej det är inte alls otryggt som man säger, det är över, för de tror på vad Sarnäcki säger. Mm. Samtidigt kan de acceptera att polisen skickar ut den här typen av filmer och, Mm -hmm. att man ska så här, ja, men man säger till sin egen dotter att ja, men du tar taxi hem. här är 500 extra för att ta taxi men varför då? om det nu är så tryckt ja, ta, just... ta två stycken nyanlända killar du hittar på stad ja. och be dem följa med dig hem jo, det blir ta... det bästa men det är ingen känslan. som kommer på den idén nej, nej, men nej, och en, en bekant i familjen eh, som eh, Ja, vi, han gillar EU kan vi säga. Så bland annat så vi är ganska långt ifrån varandra. Men jag pratade om, om Malmö och om han skulle flytta till Malmö <kör> nyligen. Och då kunde inte jag, jag försöker hålla det lugnt när man träffar släkt och sådär. Men jag sa ändå, du är du inte klok? Du kan inte flytta till Malmö liksom. Du har ju barn, du utsätter dem för fara. Nej, nej, nej. Daniel. Sa, det där är så överdrivet och så fånigt. Mm. Fick jag nu för några dagar sedan att den här Malmö flytten, den blir inte av. Plötsligt yes, Har man bara yes, slutat yes. prata om det. Och jag tror väl inte att det beror på ökade villapriser eller ändrad arbetssituation. Utan det var en bomb för mycket bara. Ja. Såklart, ja, såklart. Um, Och jag vet, jag även Det var ju så för några år sedan men en kille som bodde i Malmö Lite hipster och sådär, han var också inne på det här att Nej, det är överdrivs bara, det är liksom media Som är problemet det är, mm. Jag var ute och gick igår och jag blev inte skjuten Speciellt många gånger, så det där är absolut ingen fara Och det är väl den här, jag vet inte Någon, någon slags blandning av för Man kanske kan köpa det att media Blåser upp saker för mycket, man kanske kan tro ja, på det lite det är grann. klart de gör det också Jo, det gör de väl också. Men jag tror att när du själv känner liksom doften eller lukten av brända bilar första gången, hemma, mm. själv kanske i din lägenhet, då, då ändras allting. För det är du som blir utsatt. Jo, men så är det. Så är det. Och sen, som sagt, när man, när man ser vi hade väl i Göteborg de här när det var bilbränder i ett område. Mm. Bil efter bil stöts i brand. Och är liksom, vart är polisen? Vart är, vart är brandkåren De kommer inte. Det tog ju 10-15 minuter ja, innan de var på plats. Man är helt ensam. Precis, man är helt ensam, man sitter där och man känner hur röken stiger mot sin balkong och så här, vad fan är detta? Du, du, du vet ju också att du är en liksom mellanmjölkig sönerbanan oftast. Vad fan ska du göra? Ja, ja. Vad, vad händer om de här springer upp och börjar bulta på min dörr? Mm, mm, mm. Mm. Det, du... det, är, det stora problemet är att svenskarna inte har någon som helst förmåga att tänka att de ska kunna ta hand om sig själva heller. Va? Right. Ja, du kanske någon där påminns om, men nu skrev inte jag på Facebook förra veckan, hade det hänt utanför min port, då hade jag min san. Och mm, sen händer det mm. utanför din port och då märker du att och det är bra. Det är klart att man inte ska springa ut och börja slåss liksom ett gäng pyromaner. Det är inte speciellt smart. Men det blir en bra så kallad segway här nu över till Och Jag skriver om det på Svegott idag hur skatt på plastpåsar inte startade revolutionen. Och vi kan ju alla, jag vet inte om du ilskan är uppe över detta Magnus, du kanske inte orkar det längre. Jag orkar knappt det heller. Att man men då är det ingen som jag med över gruppvåldtäkter eller folkutbyter eller demografin. Men liksom höjda bensinpriser, då blir folk förbannade. Eller plastpåse och skatt, då, liksom, då vaknar folk med till i liv. Men det är ju faktiskt i sig inte speciellt konstigt. Eller tycker du det? Nej, alltså, det mänskliga psyket är vad det är. Så det är inte underligt Nej. på det sättet. Jag tror folk, folk blir rätt sura över det andra också. Men det här blir så påtagligt också. Mm. Och sen vänjer man ju sig också. Man vänjer sig vid vilka vidrigheter som helst vi tar gruppvåldtäkter för det är ett bra exempel Det är ett mest avskyvärda mest osvenska brott vi någonsin kan tänka oss som är helt splitter nytt i Sverige om man ser det historiskt men det är vi vana vid. Och det är inte för att vi är hemska vidriga människor utan det är så hjärnan fungerar. Du vänjer vi nästan vad som helst. Kommer det nu en plastpåseskatt kommer vi vänja oss vid det också. Och nästa muppiga grejer som kommer, det kommer sju nya flyktingvågor. Vi kommer vänja oss vid det. Vi kommer vänja oss vid ökade gruppvåldtäkter. Vi vänjer oss vid allting för det är ett sätt att överleva. För jag menar vad är alternativet Magnus? Är att bli lika upprörd varje gång du läser om en då lever man inte speciellt länge. Nej, nej, utan det handlar ju som du säger, man måste ju, man måste ju vänja sig, men, men det betyder ju inte att man ska vara okunnig om nej. det. Det betyder Precis. inte att man inte ska göra någonting åt det eller försöka. Och det är ju en, en stor skillnad mellan mm. de två sakerna. Mm, mm, mm. Uh, vi som, som är aktiva på olika sätt och vis, vi vänjer oss också såklart. Mm. Annars ja, ja. hade du du under gått under, men... Men vi försöker också omvända mycket av den frustration och den ilska som man känner till att göra konkreta positiva saker. Mm. Och det är det viktiga. För då kan vi sakta men säkert bygga upp saker istället för att bara sakta ja, men vara alldeles. Ja. Ja, men sakta men säkert är ju, är ju nyckelordet här. Det här är inte, det här är inte ett sprintelopp utan det är ett maraton. Också. Sakta mm. men säkert. Och det är också viktigt där då att vänja sig. Får inte bli ge upp. För det tror jag tyvärr många gör. Ja, ja det kommer alltid vara gruppbåltäkter i Sverige för evigt. Det finns ingen mm. framtid. Hej då. Som vi allt för ofta ser. Jag, jag tycker det är under... Allt alltid fria Sverige postar så är det någon som ska in och bara, Sverige är kört. Jo, jo men varför, de där varför, finns överallt, jo, de varför ska man ens skriva bara... det, är det? Är det ett sätt då att undersklippa ansvar? Ja, det här ja. går inte att göra någonting åt. Så skit samma. Och jag vill även berätta det här för alla andra. Ja. Att det är ja, kört. Absolut. Gör ingenting. För då får jag dåligt samvete. Absolut, jag, det, det, jag tror att det är samma, samma princip som bakom mycket annat sånt här destruktivt beteende man har mm. man vill gärna att andra ska det, det är som om, om någon i sällskap om du har ett sällskap där ingen tränar så börjar någon träna då försöker de andra från att sluta träna Det mm. mm. finns en anledning till att det sägs i alla fall att faktister var de första som sköts? Eh, för det är otroligt skadligt alltså. det är precis ja, det fienden vill eh. men, men vad har du emot eh, plastskatten? Eller vill du ha en massa plastpås? Alltså vad ska man säga som inte redan är sagt? Men, men, men såklart, jag menar Sverige ja, vi vet väl det allihopa nu, hoppas jag. Man kan säga all plast nästan. Alltså procentuellt sett. All plast kommer ja, men det är från de stora länderna. Indien och Pakistan och, och såna här saker. Jag har säkert sett filmer som har gått runt lite där. Det ser ju vidrigt ut Magnus. Jag vet inte om du sett det, de det här. Alltså, floderna av plastpåsar. Nej, mm. det, det är hemskt. Ja, och vad är det här för människor, tänker jag. Som bara... Ja, vi, vi bara ha det så här. Men det är där du slår ut på spiken också. Det är där du slår på spiken. Det här är ju personer, människor, individer, folkgrupper civilisationer som, som har en helt annan syn på sin plats i skapelsen. Vi, vi, har, en, vi, vi har en ganska kustsyn syn på det. Det är inte så mycket de va? Mm. Utan där är det helt okej okay att kasta det på det här sättet. Det ja. gör ju sällan det. När vi ska vårda. Och, och, och det tror jag, även om det kan även lägga skräp i naturen, även från svenskar, så är det ofta ungdomar eller liksom fyllon? Ja, ja jo, det är ju inte så att det sitter. Det är just, äh. Alltså, vi, och vi har blivit mycket bättre på det var värre förr men, men med kunskapen också kretslopp och hela mm. liksom det där så, så har vi blivit bättre mm. på det naturligtvis. Nej, oh, um. Det är såklart, men plastpåsar då vi tar svenska plastpåsar, de letar sig kanske ut i havet till slut på något sätt antar jag och där blir de liggande väldigt, väldigt länge och det blir sådana här mikroplaster av det här till slut då, vilket inte är bra, men grejen är att i Sverige så använder nästan alla plastpåsar precis som du kan misstänka, man har den och slänger sina sopor i mm. Sen slänger man soporna i sin det är sopbil, eller det är väl sopgubben. Sen körs det här iväg och eldas upp. Och där försvinner plastpåsen. Den har då tillverkats. Och sen har den använts hela vägen till slutet. Och blir, blir bara gas till slut. Vilket är jätte jätte Det är så det ska funka. För det hamnar den aldrig någonsin i naturen. Mm. Men det är det här som är lite konstigt här nu då. För man... Man, man säger ju såklart bara att man vill Det var ju någon jävla val, ursäkta språket Som åt en massa plastpåsar Och det får ju vi betala för nu då För man tar upp det som argument Ja, det var en val som åt 80 plastpåsar Vilket i säger är vidrigt givetvis det är inte det jag menar Men det är ju knappast Sveriges fel Men då ska man istället då, Magnus Man räknar att finna nästan 3 miljarder på detta Och jag räknar lite på det Det säljs runt 800 miljoner plastpåsar i Sverige Under ett år jag tror att det var de som såldes. Och det här innebär att då får du in typ nästan 3 miljarder på ett år om folk fortsätter köpa lika mycket plastpåsar. Men mm. man vill ju att folk ska köpa färre plastpåsar. Så man borde förstå att de här pengarna kommer inte komma in på det här sättet. Och jag menar, det är ju pengar de är ute efter. Såklart. Oh ja, oh ja, oh ja. Nej men det är ändå ett sätt att få in skattepengar. Och sen när det här har liksom signat så kommer man hitta någonting nytt och någonting nytt och någonting nytt. Och mm. man kommer att använda den här typen av argument. Det kommer ju inte ha någon egentlig inverkan på någonting. Oh. Nej, de tar med pengar bara. De tar med pengar bara. Sen, sen kanske det finns fördelar med det i alla fall. Jag tänker mycket, EU håller ju på att förbjuda engångsartiklar i plast och sånt där. Det tror jag kan vara vettigt. Jag får för att den där jävla plasten förstår du. Den är inte bra alltså. Att, Nej, att, på, att, att ens mat hela tiden ligger och gnider sig mot plast. Mm, <laughs> mm. Någonting är det där får mig... Ja, att, att tycka att det är lite sådär. Nej. Ja, man kan ju tycka att det är faktiskt 2019. Det borde finnas liksom, finnas hampa och en massa problem men jag vet inte bambu eller det borde ju finnas naturliga eh, förpackningsmaterial nu som funkar ja. bra, som kanske håller då i en månad och sen börjar de vittra sönder och försvinna. Mm. Det finns ju säkert redan men man har inte, man, det är ju lite men, läge för men, det. det. Det handlar ju också om befolkningsökning såklart. Ja. Du måste ha en viss typ av emballage för jag menar, en gång i tiden så gick man till handelsboden och man köpte smör och kött i lösvikt och det gick alldeles utom ordentligt bra. Och du bar hem din korg. <laughs> och det funkade ju bra som helst. Men, men då var vi inte så här många. Och, på, och då hade vi inte en enorm import. Då skulle vi inte ha färska inte vet jag, färska någonting i sharon året runt. Och så där. Nej, nej, precis. Um, men du, du bör ju köpa aktier i um, pås, sopppåserullefabriken. Alltså för, för nu kommer det bli så då, om man skiter i att köpa soppåsar det har jag problem med, jag köper ju, jag för lite påsar helt enkelt för jag har brytt på, mm. på påsar jag, jag, gör mer, jag tillverkar mer sopor än vad jag köper jag får inte ihop det här riktigt men så är det i alla fall, så man får ju får köpa en sån här rulle då med, med soppåsar och det kommer fler få göra i framtiden för man kommer ju såklart köpa färre påsar i, i, i affären alltså vanliga matkassar men den här skatten kommer inte läggas på just de här tunnare påsarna då som är specialgjorda för just sopor Mm. Så, så det kommer ju säljas mycket fler sådana. Och jag vet inte, de kanske är lite bättre för miljön då. Men jag menar, antalet plastpåsar kommer ju ändå vara typ konstant, tänker jag. Jag vet inte. I, i Tyskland är det nu en ganska stor process. Jag är ju jag är van härifrån. Jag, de enda när jag köper påsar, det är när jag kommer på att om jag handlar så sådär, eh, jag har varit och gjort något annat och sen handlar jag. Annars har jag alltid med mig. Här har man olika, det finns... Eh, typ kartonger som du bär backar av olika slag eller sådana här påsar som större i något material och det funkar alldeles utmärkt mot att köpa de här så de börjar plasta av butikerna nu och det blir mer också att du har papperspåsar i papperspåsar när du tar frukt och grönt du har också olika val nu numera såg jag på när du väger grönsakerna, du kan väga med eller utan emballage Jaha Ja, så tar jag mina bananer och det där är ju något som jag kan bli sur över rent generellt när jag ser någon jävla människa ta en klass bananer och sen så stoppar de dem i en påse. Mm. Varför? Varför? Varför? Alltså de är ju redan paketerade. Mm, mm, mm. Ja jag förstår. Så stoppar de i en påse och sätter en lapp på. Den där yes. påsen är ju helt onödig i sammanhanget. Mm. Mm. Jag kan förstå att göra gör med potatis så att den inte hamnar överallt. Va? Men, ja. något, uh. något ska man ju sig över. <laughs> jo ja, men det, det är ju så här konstigt. Folk ah, är ja. konstiga ja, bara. Ja, ja. Det uh, uppflörs ofta över folk då Så att, nej, här håller de på plast där av Och det, jag har inga problem med det jag tycker det, jag, För mig är det mycket trevligare uh, Det är mer så här 50-talskänsla Att ha papppås ja, ja, absolut Jo, och Det där tror jag kommer tillbaka också Jag såg nu att det, det börjar vändas lite mot aluminium nu också Det finns en hel del som tyder på att aluminium eh, folie och sånt eh, Man får i sig lite, lite, lite av det aluminiumet och, och det ska vi helst inte ha i oss. Det kan bland annat till alzheimers så, så vi kanske ser en, en sund grön revolution här nu Plast hatar ju alla, vilket är väldigt bra jag pratade med en gammal bekant som plastdebanta Jag sa, vad är det här för ord Men det handlar bara om att man inte har inte massa plastskit hemma. Mm. Och hon hade bytt ut bara en sån här enkel grej, Magnus. Det är ju muppigt. Att, vad är det med oss? Vad är det med oss? Bytt ut alla sina stekspader och sånt. Från plast mm. till, till stål antar jag. Det är så mycket snyggare. Det är så mycket trevligare. Hur kommer det sig att man, när man ska köpa en stekspade som man ska använda ganska mycket i värme, då tar man den för 19,90 Jo men du är för att du har teflonpannor och kör du med stål i dem så går du ut skogen. Ja det har du ju rätt i. det har jag inte ens tänkt på. Ja. Ja, det är klart ja, jag, jag gillar oftast trä. Uh, trä till de som jag har annan beläggning i. men annars är det stål till gjutjärnspannorna. Uh, och i princip ska du ju bara ha gjutjärn. Gjutjärn uh, ja. och, och såna här koppar och lera och sånt där. Mm, mm, alltså allt det här är ju bra det är ju roligt och det är alltså, plastbanta, visst är ett jävla muppigt ord men det är ju en skitbra idé. Mm, ja, Gå tillbaka till, till och lära dig att använda gjutjärn till en stekpanna. Den räcker i hela livet. Du kan köpa en. Ja, det är så köp, ni... köp en för tusen spänn. Mm. Sen har du den resten av ditt liv. Den som jag använder nu köpte min mor eh, billigt eh, någonstans för att den saknade en, en bit av handtaget. Och, det, och den är ju fantastisk. Och det här med ett Magnus. Det måste väl vara en, en kvarleva från fettskräcken att du kunde steka utan att ha smör i, antar jag. Men jag har ju ja, alltid smör i allting säkert. ändå. Så jag, menar, ska jag, ha jag, jag har alltid avsmördat styrvånpanna. Ja, precis. <laughs> så det teflon är inte bra. Det vet ni säger sig självt såklart. Och det, man kan alltid använda då tregräer, men det lossar ju säkert lite. sen är det så sjukt osäkert bara att laga mat i en tunn, en tunn du vet lite buklig styrvånpanna. Det blir ju bara skit. Ja, jag visst. Nej, men det blir Ju är ju fenomenalt. Det, det mm. finns, och så finns Du får gärna i det också. Hur bra som helst. Mm. Mm. Um, nej, så att det ska man absolut satsa på såklart. Och sen saltsten, saltblock är inte ja. bra att slänga i grillen och steka på. Jaha! Berätta. Nej, men det är ett saltblock. Alltså, ett block... Ett, ett, ett, en stor skiva salt. Mm, mm, mm. Som du helt enkelt lägger över grillen och så steker du dina köttbitar på det. Fantastiskt. Himalajanskt rött salt. Men smakar det inte massa salt då? Det är hipster som fan. Ja, det blir salt på, på köttet. Så mm. att du värmer upp den och steker på den. Mm. Ja, ah, eh, eh, sommar. Eh, intressant med mat. Jag tror att jag ska öppna en restaurang här vid något tillfälle. Jag gillar att här grejer verkligen. Men du, eh, det är ju sommar och då har vi det här med... Du vet, på... jag, jag tycker att det är intressant med med kroppen och hur man opererar. Jag ska öppna en läkarmottagning. <laughs> ja, men du sitter ju och här för svart. Det ska inte vara svartläkare. Inte jo, det är till skillnad från dig så vill jag att personen du frågar inte skulle vara medicinman utan ha utbildning. Men Jaha, du tyckte ja. det gick bra ja, med medicingubbe. <laughs> Ta lite kvicksilver för magont här nu. <laughs> Tackar det för chemtrails och så blir det bra. Uh, nej, men du, eh, sommar. Och det är ju det här. det här som jag väldigt länge, jag får mig prata om detta förra året också. Rykten går, du vet. Ja, ah, på den barplatsen så är det spetsade pålar och folk dör och sådär, fruktansvärt och jag har alltid fått för mig att någonstans måste det finnas en gräns för människors liksom ondska. och det här är typ som sån urban legend men nu verkar det det skedde ju förra året och det nu verkar det faktiskt ha skett igen. Mm. Nu är det matfors i <hör> rännebadet där badare hittade vässade pålar under vattenytan. Och poliserna säger att det är en civilperson som inte hittat pålar nedtryckta i botten vid badet. Det ska vara vässade pålar, förmodligen träpålar. Vi drar dem ur vattnet och säkerställer att det inte finns några fler. Notera här att polisen har ju själv inte sett de här pålarna. Men, men ja, Magnus, alltså, jag vet inte. Jag vet inte om du känner samma. E, e, e, finns det sån här ondska? liksom? ja. Alltså, de växer väl inte upp på bottnarna? Nej men, om, men... nej men det kan ju vara någon som har känt någonting med foten och panikat och så har man det här i bakhuvudet. Jag men pålar och så ringer man polisen och nu skulle de bli och kolla. Det ja. kanske inte vara någonting. Jag, jag, jag vet inte. Om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag har, när jag tänker på det så har jag väl aldrig jag, jag kan inte minnas ett bekräftat fall är nej. Talat. Nej. Eller jo, jag minns någon gång att kommunen var ute och plockade bort ett spett som skulle ha stått rakt upp. Okej. Okay tror jag, vid någon badplats för länge sedan men, men annars har vi inga bekräftade fall i, i bakhuvudet sådär men, men jag skulle ju inte komma på tanken att hoppa rakt ut från en brygga sådär, någonstans, vart som helst Nej, okay. uh, på grund av spetsade Polar. Nej, det är på grund av att jag inte gillar att hålla på så där larvar med vattnet. Okay. Eh, nej, men ja. Till och med ett spett kan ju faktiskt, om man nu ska vara jag vet inte djävulens advokat, men det kan ju vara någon snorunge som bara tyckte det var kul att kasta en, liksom en pinne i vattnet och så råkar den ställa sig upp. Vässade mm. pålar däremot kräver ganska mycket arbete. De måste ju tyngas ner i botten eller man får dyka ner under och gräva och så de sitter fast eller sådär. Ja, men precis. Och det är det jag tänker att så vässade träpålar som någon palisadliknande struktur det är ju ett jävla jobb att göra va? Mm. Så att jag tror att väldigt mycket av det här är just som du säger Att man känner någonting eller tycker man såg någonting Och sådär jag, jag tror att man kan vara ganska trygg med att hoppa eh, överallt Men visst, om man nu är sån va, va, Gör ett svep, titta mm. efter innan du dyker Det vill bara kliva ner på stranden Och simma under vattnet ett mm. tag så vet du. Och det är väl inte dumt kanske ja. Nej. Vi ska komma ihåg att vi har människor i vårt land Ganska många och allt fler Som inte riktigt fungerar som vi gör Nej men jag kan någonstans förstå det här med liksom att man förgiftar hundar och allting, det, det finns någonting i det som, ja, men som gör att jag tror på det men, men just, och det kanske är för att detta kommer upp år efter år efter år också och precis som du säger, jag har aldrig läst man skadad av liksom, nedsatt påle vid, vid någon badplats någonstans mm. så jag hoppas inte. Ja, sen, sen, för nu vet jag, för Sebemen skriver polar vid badplatsen upptäcks flera gånger varje år bara söka på nätet. Och när jag har gjort det, de gånger jag gjort det, så, så har jag hittat massor med så här, oh, här: fanns polarna, men det är väldigt sällan jag har sett en bild på det. Mm, mm, Eller när man tar upp dem. Oftast är det att så Jan-Erik Jonsson hittade polar uh, vid badplatsen, mm. uh, tog bort dem och uh, uh, uh, eldade upp dem. Mm. Alltså, det är många rapporter om det, men, men jag har. Jag har uh, Nej, men precis. Jag, jag skulle vilja vilja veta hur de ser ut i så fall som sagt. Alltså är det i den stenen i botten då som man har alltså längst ner på pålen som man har knutit fast. Så att den står. Nej, och... måste ju vara nerkörd i, i botten. Jo, det är ju inte rätt. Då får du ju nästan ha du får vara duktig på simma jag tänker att om du tar en, en träpåle som du vässar i båda ändarna och så kastar du ner den då kommer den flyta iväg så du måste mm. i sådana fall var järnspett och som mm, du kastar ner mm, 10, 15, 20 stycken. Nej, men det, det är ju det. Va? Jag, jag vet inte. Nej, vi säger såklart inte att detta inte har hänt. På något sätt, ja, det finns ju ingen gräns för människanska. Men det här var intressant i så fall att se exakt var och hur. Och varför kan vi väl bara glömma? För det är också det, ja, folk är helt vansinniga. Men om man nu sätter sådana här, är man då alltså beredd att läsa dagen efter att fyraårig flicka fick magen uppskuren av påle. Liksom ja, det, det jag tänker är att om du gör det omaket att ta med dig 15-20 järnspett alternativt att du simmar ner och förankrar och, och fixar och donar mm. så måste du vara beredd att också det ska kunna hända va? Mm Mm jag mm. mm. lägger någon bild här nu på ja det är en vässad pinne um, oklart var den kommer ifrån Skit i det, var försiktig <kör> i alla fall ja, ja, men det ska man alltid vara och, och just som sagt, nu för tiden mina vänner När vi eh, har den situation vi har Är det platser som, som också upptas väldigt mycket av andra typer av människor Som inte är riktigt som vi Så bör man vara väldigt, mm. eh, väldigt försiktig Ja, då går man inte dit, helt enkelt Avslutningsvis mm. eh, så är det stopp för skolfoton Totalstopp verkar det vara en nästan hundraårig tradition det är inga fler skolfoton på kommunens grundskolor i alla fall i Malmö, för det har kommunen beslutat och det har ju varit rätt mycket tjafs med det här och det var, ja man var det nu säger att man fick inte filma där för att någon av ungarna kanske var, var illegal helt enkelt, mm. eller vill inte vara med på bild och så vidare och så vidare jag har ju sett en hel del teorier som menar att det här är bara skitsnack egentligen i befolkningsutbytet som man vill man vill inte ska synas helt enkelt mm. ja det, det, det, är ja, bonus, det finns lite jag, jag vet inte om man har suttit på ett föräldramöte eller på ett sådant där skolmöte och sagt att uh, oj vad många utlänningar det var här, det ska vi dölja för alla så att nu tar vi inga kort mer. Uh, jag har liksom svårt att se den mm, mm, mm. på skola efter skola efter skola men, men det kan finnas, det finns väl olika uh, viljor och, och, och baktankar i det hela. Det kan uh, sen bevis. har vi... Om ja. mm. ja. uh, man säger att det är det här GDPR och GDPR är ju en, det verkar inte vara någon som vet hur GDPR ska tolkas överhuvudtaget. Men det har ju att göra då med hur man hanterar personuppgifter och grundskoledirektören i Malmö säger att vad gäller skolfotografering kan vi inte säkerställa personuppgiftshanteringen. Och Så kan det ju vara också. Mm. Ja, alltså, I princip håller jag med Håkan i chatten. Det borde vara frivilligt att vara med på skolfoton. Ja, det, vara... förbud. Ja, det är väl inte svårare än så. Jag Nej. Det har jag aldrig fattat nej men jag vill inte bli filmad, nej men då kan du inte vara med nej, nej precis uh, sen har jag inga, jag har i princip ingenting emot att man tar bort uh, möjligheten att fotografera under Lucia eller uh, uppträdanden alltså någonting jag hävdar ju att den här fotograferingshysterin gör människor andligt fattigare jag har bestämt mig för att inte ta kort när det ska sjunga, och det ska fixas och det ska donas um, utan det gör jag i sådana fall före eller efter som ett, en, en sån här minnesbild att det här var vi och, och tittade på det här alltså jag vill uppleva när min son sjunger i skolan så vill jag uppleva när han sjunger men, men, men jag vill inte se och det ser jag nu senast på skolavslutningen alla sitter med sina kameror och tittar i kameran och fokuserar och fixar ingen lyssnar på barnen, ingen bryr sig och sen hamnar det i ett arkiv som de aldrig tittar på. Precis. Jag menar, lösningen är mycket enkel. Det är bara så här, ni behöver inte fota. Vi har en kille som fotar. Han tar fina bilder och de ligger på nätet sen. Sluta, ja. sluta med det här. Precis. Nej men generellt sett, upplev saker. Mm. Åk på semester. Visst, ta en bild eller två. Men upplev det du, det du ser. Mm. Om du åker till Eiffeltornet, sitta en halvtimme, en timme, två timmar, tio timmar. Och njut av det du ser. Mm. Åk därifrån. Ta inga bilder. Mm. Utan Nej. upplev, njut, skapa minnen. Folk blir så jävla dumma i mm. huvudet av det här. Så sitter de och bläddrar på sina bilder. De har tonvis med bilder på all möjlig skit. Mm. En bild. bestämde för det. Om du åker någonstans, ta en enda bild för det du har upplevt. Mm. Och sen njuter du av det. Dela upplevelsen med andra eller vad du vill. Va? Ja, precis. Uh, när jag vänta med mig hade sett en älg var ute och simma nyligen. Han var ute och tog uh, en tur med kanoten. Mm. Och sen det var det synd, om Daniel, att jag inte hade kommit med mig. Så hade du kunnat få se var det verkligen synd, sa jag. För då hade vi suttit nu böjda över din mobil och kollat på någon gryn liten film. och Då hade det blivit upplevelsen. Mm. Istället för nu när han, han beskriver bara beskriver detta för mig, så får man ju en egen bild i hjärnan och han har sin bild. Alldeles utmärkt. Jag mm. mena, hur många ja, bilder men... tittar man på? Är det den halvprocentens? Jag vet inte. Nej, alltså. Sen, sen kan du, ha, du kan ju vara, alltså, ha intresse som fotograf. Det är ju en annan sak. Ja, alltså, ja, det, någon det konstform och så där. Mm. Men för oss vanliga dödliga så. så... Nej, men någon minnesbild är väl trevligt att ha, det kan jag tycka. Men, men jag vet inte om, om jag bara är sådana gubbtjuriga. Jag gillar ju den här idén för i världen. Jag, jag har ju en del foton foto från när man var liten så här. Ah, här är det när man fyllde. Ofta när man fyllde år mm. finns det liksom. Med de här slantrian-fotografierna. Mm. Nej, det mm. finns ju inte. Och jag, jag, jag är inte ledsen för det, ärligt mm. talat. Jag är inte ett dugg ledsen för det. Nej, eh, på tal om bilder så följer ni väl Magnus eh, Södon på Instagram. Där du tar en. Tänker du tar en bild så här? Klick. Ja, det var räcka. Mm. Kan man följa? Hur har det gått med uppdateringen? Jag har inte varit på... Instagram. Just nu har det varit dåligt, det är för varmt helt enkelt. Mm. Jag, jag, jag fungerar inte riktigt som jag ska. nu kommer in på Magnus Samuelsson här istället. det, var... ja, det är lite skillnad på oss ja. Men jag gör så gott jag kan. Ja, precis. In på, ska vi se vad har du för adress då? Ja, men det är väl sök på mitt namn ja, eller någonting. Gör det, gör det. Jag och följ Magnus. Och och jag, ja, Ni kan söka på mig också. Ja, om du vill, så alltså du behöver inte. Jag gör det där mest för min egen skull. Mm. Så att jag, det är ganska sådär. Ja. Ja. Om du tycker att jag lägger upp någon schysst bild så titta, men annars gör något bättre med livet om det ska vara så. Mm. Och min Instagram var död på sistone men det är för att jag inte har varit i skogen förstår ni kära vänner. Det är nästan bara då jag fotar. Mm. Men okej Magnus, det var det för idag. Jag vill påminna om att ni är välkomna till Svenskarnas hus imorgon 12-16 i alltså den 25 juni för att eventuellt få en tårtbit och ni är också såklart välkomna att lyssna på Radio Svegot imorgon 0800 börjar god morgon med Magnus och sen blir det Morgon med Svegot. Precis som idag fast givetvis annorlunda. Jag tackar för mig och Magnus gör det också, va? Ja, jag tackar för mig och tackar för att ni har lyssnat och, ja, var och så hörs vi bara igen. Glöm inte heller husfonden såklart på dfriasverige.se och givetvis vill du bli plusprenuerant svegot.se plus. Ha nu en fin måndag.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 någon tusan kan han slita för sitt dagliga bröd Även om fannskapet stor i sin död Men att det var svensken som var för Innan palmet vackade på rikens död, Med fågrat tal om arbetarns dörd det hot på fabriken ibland Visst hade man dåliga dag Visst var man arg ibland Men i Sverige hade vi det bra Ja, för i Sverige, där hade vi det bra kondom de marscherande en rörelse för varje knigande man med en mose som stiger genom grinden under som dansar i vinden när du ska ut i ljus och sannas krus Säljer deras längder jävelskap och bus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 Ja, för i Sverige, där hade vi det bra Vi är det gott grej, svenska gossar Bland yrkesläggor, och trossar Vis kan en karl vara glad i betelgen Trumben och trött i morgonreveljen Och glädjen kan tryta till vara sminsam Men nog är han ännu en i man trots lite gruffer efter helgen vis får det hårt på fabriken i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 Sveriges söner Trots hårda kniv Och dåliga löner Någ kan han slita För sitt dagliga bröd Även om fanskapet Står inför sin död att det var svensken Som var förr Innan palmen Bankade på rikens död.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 Fanan som dansar I vinden Men du skåps Supervius och Sannas krus Säljer deras Längder, jävelskap Och bus Från höjder som plott Ger oss vinden Visst det Hårt på fabriken i Visst hade man dåliga Dag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 Vabbe där, vabbe, vabbe everywhere Och värst någon byter så länge folket som tar på 2018 ska vi folkets år Alla på Facebook som har längtat så Någon måste göra något för det gör ingen någonting Tackar vi jag dig som står i skiten Tackar dig som nickar till profiten som reser dig gång på gång, fast du känner dig i minnslöft. En honor till dig som bär på kullen, en honor till dig som går mot strömmen, till dig som vågar stå när dina uttalanden i Sverige bor. Nacist här och en nacist där, nacist nacist everywhere. Kalla mig blind, men jag ser bara Sven som ryter till Du som är rätt för alla epitet Som vaknar när vi blivit minoritet Du kan inte göra allt, men du kan göra någonting Tackar vet jag dig som står i skiten Tackar dig som nekat till profiten Du som reser dig Don't go on fast you shouldn't need me, you the men. got to have chilling why are people dig som står but i think what dig som to about people, people going to for, for, for talking about this, it, as far as i know that's only been, uh, Nazis, um a, Nazis. i really, but there are like story till profiten du som reser dig gång på gång Fast du känner dig meningslöst En hundra till dig som bär på skölden En hundra till dig som går mot strömmen Till dig som vågar stå För dina ord tillsammans gör vi Sverige vård Till dig som vågar stå För dina ord tillsammans gör vi Sverige vår. Till dig som vågar stå för dina ord tillsammans gör vi Sverige Sverigebord Tycker du över till er som en riktig babbel just nu? Ekkig att som nu här med mig spelar vill. Gossen pekar hit som om han fällt i bågjunnets. Gossen pekar hit som om han fällt i bågjunnets. Anekdoten säger att någonting är fel. Att vi ej längre tycker att försvara vårt fri. Gossen stod på frihet i en helsvarig mil. Leda oss till segrar som i morgondagen blir Kan leda oss till segrar som i morgondagen blir Varför ska vi lunda när Sverige heter är vi Ett underku att folka det vi sista val vi har, Och folkets kunga högt och stolta kämpar vi. Gå ut av en vandra låt och Sverige återtar Gå ut av den vandra låt och Sverige återtar Hör upp och se när våra drömmar får en chans När hjärtat börjar budda och där hoppet återfanns Hör upp och se när gossen lever oss igen när folket börjar leva och värdera friheten Hör upp och se när våra drömmar får en chans När hjärtat börjar bulta och där åttet återfanns Hör upp och se när gossen leder oss igen När folket börjar leva och värdera friheten Det är ut ur vårt hus Backen på gräset Ut i morgonsol Blimman på ängen Med min kaprifon mm. När du har sovit Så var jag på tur över klippor Bland skogar och djur Mötte en låg Tänk vilken syn Ungarna skymtar, jag vände mot byn stolen låg stilla i ro Lyckliga är i att här kunna bo Bli inte arg om jag rycker i tag. Följ med och se en ny underbar dag. Följ med och se en ny underbar dag. Hallonen mågna väntar på dig. Lävsongaren står när det ropar ut hej. Omgivningen skänker mig glädje och fri. Vackrast är du, och en finns det tid är du, och en finns det tid inte upp kära, du, det går bra Tillsammans vi bygger något fint för att ha Vi fäster vår tro trots den kallaste natt Glöden den värmer och skapar något glatt Glöden den värmer och skapar något glatt Under vi stanna och leva vår dröm, Finns det en ljusning så känner och bedöm, världen omkring oss är elak och mörk, men vi har vårt arv och vårt tall och vår björk, vi har vårt arv och vårt tall och vår björk. Skymningen glittrar i sjöarna än Himlen den talar att vara vår vän Lycka kan komma och lycka kan gå Men livet kan födas och hjärtan kan slå Men livet kan födas och hjärtan kan slå Att hon ska ett tragiskt miljö, som en runt vår lilla ö. Du oroar dig för vad som komma skall men att klippa banden kan ej vara vårt kall. Att släppa till världen ett oskyldigt liv, som ett av falskhet, värld så naiv Men ensam kan stiga upp på bergets topp Ödet oss kallar, ge framtiden hopp Ödet oss kallar, ge framtiden hopp Ge inte upp, kära, hur det går bra Tillsammans vi bygger något fint för att ha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 Occurring in the land, there's a road to communism, there's a global master plan. You'll never read about it in a book of history. Cause it's been hidden from the masses to control their destiny. It's the news behind the news and the methods that they use. It's the blueprint and the It's the Global Master Plan You'll never read about it in a book of history Because it's been hidden from the masses to control our destiny It's the news behind the news and the methods that they use It's a blueprint and the plan they all rely on And it's written in the protocols of the learned elders of Zion And it's written in the protocols of the learned elders of Zion Now it's sister Rosie, the warrior seems now dead Its creed is called deception, the nation has been led Although we have been weakened, the spirit has not died And one day soon I know not when, to freedom we shall rise The dark clouds are gathering. The storm has killed the feast. The people crying cower as onwards crawls the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 As onwards crawls the beast The dark clouds are gathering The storm has killed the feast The people crying cower As onwards crawls the beast Crawls the beast Whoa, whoa to every working man and woman in this country and everyone that's trying to run a business and constantly punished, taxed, and regulated by the federal government. I'm going to call up a talk show. I'm going to give them a piece. I don't give a damn about Iran or the Middle East. Well, they've been fighting for about two thousand years, you see, and we send billions to Mexico and Zimbabwe. Well, I think it's time for America to watch her own store. So here is my question to everyone: Who is taking care of number one? Yeah, New Hampshire got it right, Lib. Or die. Don't tread on us and tell us how to run our life Don't matter where you go Everyone would like to know Can Washington, D.C. mind the store? Is there a soul still down on the farm? And who is taking care of number one? Back from China and Japan, where gave away our job, put us down, and sold out our plans. Well, people here at home are tired of failed programs and loans. I believe they're ready to change all this stuff that's going on. Yeah, it's time for Americans to mine their own store. And here is my question forever. Taking care of number one New Hampshire got it right Live free or die Don't tread on us and try to Right here at home You know like two and two is four Do you get it?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 Bortkomna själar vid du tanken handla, kram slaven till en fri man förvandla. Bortkomna själar vid du tanken handla. Tannens laven till en friman förvandla. Vilsna själar sjunger vilsna sång. Toner som skär i med sanningens melodi. Utsidans ljud visar insidan sånger. Då växer om sången som ej är fri. Nynna utan att lyssna, tänk i efter, spela frit. En sång ifrån ditt hjärta där allt är bara dit. Hynna utan att lyssna, tänker i efter, spela fritt en sång ifrån ditt hjärta där allt är bara dig. Tala tungor, tala kludens ni Orden det flödar men dess meningar går i satt Rätt blir fel under falska profeters vandring Predikan förändras när tiden den bär Hör ordet tala i ditt sinnessamningsrum, då brister länge sömner och skeden finner lugn. Några utan att lyssna tänker i återspilla fritt en sång. Från ditt hjärta där allt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 Vilsna själar sjunger vilsna sånger. Toner som skär i med sanningens melodi. Utsidans ljud visar insidan sånger. Då vetskapen växer om sången som mig är fri. Nynna utan att lyssna, tänk i efter, spela frit. En sång ifrån ditt hjärta där bara dit. Inna utan att lyssna, tänk i efterspela frit. En sång ifrån ditt hjärta där allt är bara dit. kludens aning Orden det flödar men dess meningar går isär Rätt blir fel under falska profeters vandring Predikan förändras när tiden den bär Hör ordet tala i ditt sinne Då brister lämnen sömmar och en finner lugn. Nynna utan att lyssna, tänk ej efter, spela fritt en sång. Om ditt hjärta där allt är bara dig